Milí poslucháči, vitajte v našej pravidelnej relácii Pekný deň s Adriánou krajníkovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Boris Koroni. Nútený odber buniek z tela Slovákov, celoštátne testovanie na COVID-19 ako najväčší zločin na občanoch od druhej svetovej vojny. Dosiaľ, nikoho nezaujíma. Vosťou dnešnej relácie na túto tému bude pán Rudolf Vitkovič, bývalý vysoký policajný funkcionár a kriminalista a Štefan Harabin, budúci prezident Slovenskej republiky. Mili poslucháči, viac budeme o veciach veľmi vážnych rozprávať v téme a pred nami je tak príjemné rozhlasové poludne a popoludne a prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. že gong nás posunul aj v tomto roku 2026, v tomto piatku poslednom dni pracovného týždňa do druhej polovice. A keďže sa počujeme toho roku prvýkrát, tak vám všetkým prajem všetko najlepšie v tomto novom rôčku 2026. Veľa zdravia, šťastia, pokoja a zdravého rozumu, pretože myslím si, že aj v tomto roku ho budeme potrebovať minimálne toľko, ako sme ho potrebovali v tom roku minulom. My sme sa teda nepočuli od toho predchádzajúceho roku, pretože inak som mala svoje a nejaké pracovné a organizačné iné aktivity, ktoré súvisia práve s týmto covidom, pretože aj keď ma počuť nie je tak vedzte, že ja na tých covidových veciach intenzívne pracujem pretože nie je možné, aby tak, ako som mohla v zvučke tieto zločiny. Z uh, skutkovej podstaty trestného zákona nejde o zločiny proti ľudskosti, aj keď by sme sa mohli o tom porozprávať a zjavne by sa tam skutková, aj skutková podstata dostala. V skutočnosti ide o zločiny proti zdraviu. I to, i takto je nazvaná časť trestného zákona. My sa budeme dneska o tom rozprávať. A to je odoberanie buniek zo živého človeka. Uh, sofistikovanie sa táto vec nazýva a mne to skutočne už uh, preteká cez uh, mieru mojej tolerancie, aby sme tento zločin nazývali nejakým eufemizmom testovanie na COVID-19. Ide, ide o zvrhlý počin proti ľudskosti, onútené odoberanie jeho buniek z tela. O odoberanie buniek z tela človeka. Postupne sa mi k tomu ale dostaneme s oboma hostiami, ako som to v relácii oznámila, teda vo zvučke oznámila. Uh, nepovedala som, ale kontakt, kde môžete písať, alebo ak bude čas na telefonáty, uh, tak... Uh, Dovoláte sa aj do štúdia, do vtedy budú, bude telefón, nebude aktívny, ale ja vám to číselko povie pre istotu a potom budete vedieť, kedy môžete volať. Takže telefónne číslo je 048-381-0101 a adresa na písanie otázok alebo vašich úvah je studiozavinačslobodný vysielač.sk Um, poslednú, respektíve v minulý týždeň sme mali mať uh, reláciu, uh, ohlásenú reláciu s doktorom Harabinom, kde sme sa mali uh, rozprávať o téme justičného gangsterizmu. a zhodou náhod, ako veľa náhod <laughs> veľa náhod a hlavne od doby covidovej ale nie len od doby covidovej a o tom sa budeme rozprávať s prvým hostom prichádza do našich životov no a tak, čo slobodnou vysielači sme ich chceli, to sa nepodarilo. Takže tú tému o štátnom justičnom gangsterizme s doktorom Harabinom určite rozoberieme. Neviem, či sa k ní celkom dostaneme dnes, určite sa aj dotkneme, pretože tá súvisí osobitne s tým, čo sa deje na, v justícii, na súdoch a v spojení aj so Slovenskou advokátskou komorou, ktorú ja naozaj radím medzi samozrejme nie celú komoru, ale v zastúpení funkcionárov, o ktorých ide ktorí urobili z tejto komory doslova zločinecké zoskupenie a mafiánske zoskupenie a jej čelní predstaviteľia, ktorí stojí na čele tohto zločineckého gengu a opakovane to hovorím v rádiu a keď to ako právnik opakovane hovorím viem, čo hovorím a títo ľudia môžu zažalovať ak, ak si myslia, že ja klamem však dosiaľ to neurobili preto, pretože vedia, že ak by to oni zažalovali, určite by sa už začalo o tom konať a tam by sa to začalo rozoberať. Tie všetky zločiny, ktoré spáchali nielen na mne, ale na všetkých Slovákoch, ktorí som v tej, v tej, aj v tých covidových, hlavne v tých covidových veciach zastupovala, pretože brania mojej prítomnosti v konaní s tým, že nie som advokát, čo je... čo je... Čo je absurdná lož. Ich vymyslená absurdná lož, za ktorým účelom Zuzana Čížová, súčasná členka Súdnej rady Slovenskej republiky a William Karas, bývalý Čaputovej minister, bývalý predseda SAK a, a súčasný podpredseda KDH, ktorý sa, ktorý sa pod, pod, pod, pod, pod vodopádom slov o ľudských práva tlačí do vysokej politiky. Avšak bol to práve on, ktorý tu pomohol zaviesť tento, tento covidový režim. Títo dvaja ľudia stáli na čele tejto mafie, ktorá mňa profesionálne zlikvidovala. O tom ale budeme rozprávať ďalej, ale súvisí to práve aj s touto témou, pretože práve preto, čo vám budem dnes rozprávať a, my, a postupne sa veci skutočne odhalia, odhalia do, do absolútne čitateľných kontúr, pretože práve aj s, aj s istým uznesením vlády, o ktorom budem hovoriť, ktoré sa týkalo odoberania buniek z tela Slovákov, práve preto o, okamžite potrebovali ma ako advokáta stopnúť. A na moje miesto začali nastúpať rôzne iní in, in, in, advokáti ako doktor Weiss a podobne. Ja som aj o tejto téme hovorila a skutočne tie veci nie sú pre všetkých, a pre drvivú väčšinu nie sú čitateľné, čo sa pozadí dialo, pretože aj títo mnohí ľudia rozbiali informačný priestor. rozbiali informačný priestor mojich právnych e, názorov, a, o ktorých som milion percent presvedčená, že sú správne, ale aj keby nie, odvádzali pozornosť od toho, aby vôbec mohli sa ľudia s týmito právnymi názormi konfrontovať a mohli, mohli súdy hlavne o nich rozhodovať. Pretože ja som tým všetkým, čo sa stalo, nemohla. To všetko, čo rozprávam na Slobodnom vysielači, som nemohla právne prednášať. A to je ten problém. A to je, to je základ toho, prečo sa COVID neriešil. Potrebovali odstaviť jediného advokáta, respektíve potrebovali odstaviť advokáta, ktorý jediný sa veci chytil, uh, chytil právne konkrétnym spôsobom a poukazoval, nie na to, že boli všelijaké výnimky, prečo nemusel som mať rúško, prečo som sa nemusel testovať, prečo som sa nemusel vakcinovať a tak ďalej. Ja som na veci poukázovala úplne z iného uhla pohľadu, z takého, že každý súd za riadne okolností, by do hodiny po môjom prednese a po preštudovaní, už vopred preštudovaní materiálov, ktoré súcovia musia mať naštudovaný spis, by museli vyhlásiť rozsudok e, o tom, že by museli konštatovať teda v rozsudkoch, že tieto akty sú skutočne ničutné a tým by bola celá vec uzavretá. Dostaneme, dostaneme sa, ako praví postupne k tomu aj k tej genéze toho celého, čo sa dialo a budem sa o tom rozprávať e, s, v prvom rade s pánom Rudolfom Vítkovičom, ktorý e, ako som uviedla stručne a trošičku sa nám viacej predstaví e, hlavne tým poslúchačom, ktorí ho nepoznajú. E, pán Vítkovič párkrát už telefonoval do relácie moje a komunikovali sme teraz spolu. Mala som teraz s ním e, vo vysielaní rozhovor ako s poslucháčom, takže môžete ho aj z, tohto, e, z týchto vstupov poznať. Ale sám sa venuje e, ako bývalý vysoký policajný e, funkcionár aj na Slovensku, potom aj v Českej republike a bývalý kriminalista e, toho času e, na dôchodku. E, už aj v starobnom. A veľmi intenzívne sa tej téme venuje a dal dokopy taký istý jeden zostrihal uh, moje články, ktoré sa týkajú otázky mojej námietky na covidové amnestie. Uh, pán Vitkovič vám bližšie povie, kde si to môžete uh, nájsť uh, a vypočuť, on to nahral. Uh, do... Zostrihal to, keďže je bývalý kriminalista, tak... Uh, a to viem od neho, čiže ak, ak sa k tomu dostaneme, tak viac nám o tom povie, keďže je bývalý kriminalista, materiál teda skúsenosti, čo sa týka strihania zvukov, obrazov a tak ďalej, tak vlastne dokáže si to už teraz ako aj mimopracovnú činnosť dať takéto veci dokopy, tak vlastne zostrihal, zostrihal teda moje, moje články, ale dal to do hovorovej podoby. Tuším cez umelú inteligenciu, aspoň mne to tak vyšlo, ale to nám povie. Ale to nie je, je to podstatné, to, že je to vonku. Ech. No a v tejto súvislosti ešte jednu takú pripomienku technickú. E, robíme všetci, čo môžeme z hľadiska techniky. Veľakrát aj mne je a myslím si, že to možno, že aj zo strany neprajných, neprajných poslúchačov, ktorí sa nám votru do pozornosti, ale radi ich uvítame, pretože nech teda počúvajú aspoň. Akože veľa je aj nejaká námietka na či už kvalitu môjho zvuku, alebo teda nejaké isté veci. A znova si len dovolím zopakovať. Uh, robím, čo môžem, robím to z vlastnej iniciatívy. Nemám žiadneho kolegu, ktorý by sa, ktorý by bol, dal do veci svoju licenciu, tak ako som ju ja. Bez toho aby som vôbec pozastavila na tým, že o ňu môžem prísť. Ja som de jure o ňu ani neprišla. Ja ju de jure právne mám stále. To celé okolo mňa, čo sa deje, je len predstieranie toho, že nie som advokát na základe vymyslených a to už ani nie, že faktov falšovaných verejných listín. Pretože čižová s Karason falšovali verejné listiny. V tomto kontexte je už urobený aj ďalší krok na generálneho prokurátora o všetko vám poviem. Sú to veľmi vážne veci. Títo ľudia nemôžu fungovať vo vysokej politike. Sú to zločinci. Znova, poviem ešte tak trošičku na úvod, že daný Kolár je vo väzbe. Je vo väzbe drží ho sudkyňa Venkeová, ktorá je zapojená do tejto siete. Sudkyňa Venkeová, ktorá je zločinec, ktorá ona mala v tej base sedieť. Ona drží v base bombica. Opakujem ešte raz, je tu veľa súvislostí, ku ktorým sa dostaneme. Samozrejme je v tom zamontovaný honc, Lipšic a ústavný sudcov Fiatšan, Baricová a tak ďalej. Všetky tieto veci kryje Žilinka. A po, ak, ak poznáte ak tu nitku tých udalostí toho celého až k dnešnému dňu, tak potom sa vlastne môžeme rozprávať aj o tom, o čom sa, a potom sa aj pochopí to, o čom budem dneska rozprávať, o tom uznesení na celoštátne e, testovanie, pretože za tým je naozaj jeden veľký zločin, ktorý sa ťahne dodnes. dnes. Ale ešte teda nech sa vrátim k tej technike, takže ja robím naozaj všetko preto, aby som robím, čo je v mojich možnostiach, robím to bez financí, robím to iniciatívne a uh, ako advokát, v podstate mám dvoch kolegov, s ktorými spolupracujeme a touto cesto ich pozdravujem. Uh, nie sú to však advokáti zapísaní v komore, pretože nikto z advokátov sa do toho nechce pustiť a nikto ani nechce ísť proti komore práve preto, aby, si, aby nečelil tým tej šikania pre nasledovaniu, ktorému som ja už od roku, od februára 2021, odkedy tvrdia, že som mala pozastavený výkon advokáci následne, že som vyčiarknutá. O ničom neexistujú rozhodnutia. O ničom. O pozastavení falšovaná verejná listina o vyčiarknutí ani neexistuje. Stali sa tam trestné činy, hovorím ešte raz, falšovania verejné listiny, korupcie. Čižova, sa, čižova, do, čižova falšovala verejné listiny v súbehu s korupciou. Ak počúvaš Čižová, zapiš si to za uši a jedného dňa sa to bude riešiť. A môžeš na mňa zajtra podať žalobu. A podaj. Budem konečne rada, nech sa veci otvoria. A nech ju podá aj Karas, ktorý falšoval takisto listinu o pozastavení výkonu advokácie a sú v tom zamontovaní ďalší členovia predsedníctva komory a ďalší advokáti. A zatiaľ toľko. Takže... Uh, a by som chcela teda aj touto cestou poprosiť vás poslucháčov, keďže naozaj robím tieto aktivity iniciatívne a nie je to moja súkromná aktivita, pretože ja tieto povinnosti nemám preto, aby som si ich bola sama vyrobila pre nejaké kauzy, ktoré som zastupovala svoje vlastné advokátske kauzy. Ale tento problém mi vytvorila, vyrobila komora práve preto, lebo som sa postavila do prvej línie hneď na začiatku covidu ako advokát. To je ten problém. Ako, nie ako človek, ktorý môžu si povedať, tak nerozumie právu, on tu tára. Nejak, nejak ho len pohovárame pooh v tých uh, mainstreamových uh, v danom čase mainstreamových uh, plátkoch a bude to vybavené. Ale tu bol problém iný. Tu bol problém to, že potrebovali zlikvidovať advokáta, ktorého slova by sa dostali regulérne, legitimne na súd a súd by sa s mojimi právnymi argumentmi musel vysporiať. Tieto právne argumenty my si tu môžeme rozprávať, ale to je všetko, aj, aj, aj ich môžeme všetci uznať, aj to je tak, ale, ale tam to končí. Je potrebné, aby súd sa mojim argumentom venoval a rozhodol. Áno, nie. A posunú to potom ďalej do ďalšej inštancie, ďalšej, až na Európsky súd. Alebo vidíme, kam ešte teda ďalej budú vznikať. Doktor Harabin má v tom pravdu. Svet nikdy nestojí, svet sa mení. Dnes sú pri moci tí, zajtra budú pri moci iní. Jedného dňa to príde. No a samozrejme, je tu, je tu vyššia moc, ktorá, ktorá už funguje mimo toho celého tejto hry na právo a zákon, o ktorej sa bavíme my. A všetko zlé, čo sa urobí, každá zloba sa nutne človeku vrátiť. Inak to nefunguje, to je proste fyzika. Hodiš ten, ten, ten lietajúci tánier, ten sa len k tebe vráti, To proste inak nejde. Ale teraz chcela by som vás poprosiť poslucháčov aj priazniúcov uh, o finančný príspevok, a vám to umožní, vaše vrecko, pretože by mi to naozaj v mojej činnosti aj v skvalitnení toho vysielania pomohlo. A takisto uh, aj o príspevok, prispievanie na vôbec vysielanie cez uh, slobodnému vysielaču, pretože takisto na to všetko potrebujeme finančné prostriedky. A um, ešte jednu vec si pritom musíme uvedomiť, že my vlastne bojujeme proti Hydre, ktorá je finančne, materiálne neskutočne zabezpečená. Oproti ním, ako majú techniku, koľko majú financií, to robíme naozaj na kolene. A my keď chceme bojovať proti nejakým sonickým zbraniam, neviem, či som sa správne vyjadrila, tak jednoducho nemôžeme bojovať s metlami. Nemôžeme zobrať kiaga a utekať proti ním. Nejde to. Potrebujeme mať rovnako silné zbranie, aké zbranie majú oni. A potom ten boj bude rovný. Takže, ak máte záujem na tom, aby naše deti žili v zdravom prostredí, aby im na budúce, na základe toho, čo sa dneska budeme baviť, kde sa odoberali ľuďom bunky z tela, aby im neodoberali orgány, tak potrebujeme dostať do, do spoločnosti iný typ politiky, iný typ správy štátu. Nejde o to, či to je ľavica, pravica, hornica, dolnica. Je to jedno, modlí červený. Celé je to o morálke a o, o Osobe, e, spravovania toho štátu a výkonu tej, tej moci na akých základoch, akých hodnotách veľmi, sa, sa, slovom sa tu, ktoré slovo sa tu doslova zneužíva čiže je veľmi podstatné na, na, na čom bude tá spoločnosť ďalej fungovať na akých základoch ale že bude iná to už sa stalo tie zmeny už idú len si to ešte na Slovensku a v Čechách, o čom sa budeme baviť, zatiaľ neuvedomujú. Takže, ďakujem všetkým, ktorí e, prispievate aj na chod slobodného e, vysielača, e, aj na chod, e, aj na moju činnosť občianskeho združenia ochrana ľudských práv a základných slobod, pretože iba tak túto činnosť e, budeme vedieť, robiť a budeme vedieť, teda tie myšlienky presadzovať ďalej. Ešte s tým poviem jednu takú, včera som to niekde započula profesor Drulák sa vyjadril e, je to bývalý diplomát odborník na medzinárodné vzťahy ktorého ja veľmi uznávam a veľmi rada počúvam e, nejaký spolok Svetopluk založili ale povedal v kontexte s tým jednu myšlienku svet, CZ alebo svetopluk.sk niekde tam si to budete vedieť nájsť, ale povedal jednu veľmi peknú myšlienku. Že politika aj v histórii, že politika m, sa nestačí, že politici sú akokoľvek silní. No, lebo oni sú silní práve, práve cez ten mandát z dola. Oni sami o sebe nie sú silní. Musia mať tú podporu z dola. A tá podpora z dola uh, bola že aj v minulosti, hlavne v nejakých spolkoch, pretože ten politik je z toho času nejak zvolený, ale on nekomunikuje s každým občanom, jednoducho to nejde. Ale sú tu určité, nie sa to nazýva nejaké mimovládky, alebo neviem, aký ak už somu dať pojem, pretože aj tento pojem je už totálne dehonestovaný. Tak proste boli tam aj v minulosti spolky, ktorí, ktoré mali vplyv na činnosť tejto vlády. No a ak necháme spolky fungovať týmto progresívcom, ale proste ľuďom, ktorí neuznávajú prirodzené zákony, pretože oni neuznávajú prirodzené zákony, to je to celé. Pretože tie ich hodnoty, gendrizmu a rôznych ďalších migrantov, miešania Veľko s do na jedno územie, jednoducho to nejde. Proste idú úplne mimo zdravého rozumu. Čiže pokiaľ budú ale ovplyňovať spoločnosti tieto spolky, no tak tu je naozaj problém. Preto potrebuje spoločnosť, ktorá spolky iné, silné. A naozaj by si človek mal nejaký spolok vedieť, vybrať a ten spolok podporovať. No a takým iným spolkom si myslím, že sme aj tu my kolektív na slobodnom vysielači a teda bolo by fajn, ak by sme sa vedeli dostať aj k finančným prostriedkom, cez ktoré by sme mohli aj slobodný vysielač, takisto aj ja vedieť tú našu aktivitu robiť ešte na vyššej úrovni a ešte lepšie. No, a keďže ale zatiaľ toľko tých finančných prostriedkov nemáme, tak aj dnešné spojenie, verím, že bude dobre, ale budeme kombinovane e, ísť cez internet, cez telefónu, linku, takže dopredu sa. E, ani nie, že ospravedlňujem to, to ani nie je vo forme ospravedlnenia, ale teda žiadam o pochopenie, ak nám niečo zlyhá, pretože máme prepojenie slovensko-česko-francúzske dneska a môže sa stať, že niečo nám tu sa zahapruje. Takže O tomto mojom úvode, ktorý som považovala za potrebný. ešte raz chcem e, oznámiť, ohlásiť hostia a privítať ho, pán Rudolf Vitkovič z Prahy. Takže, Rudolf, dobrý deň, vítam vás. Pekný deň s Adriánou Krajníkovou, vítam vás. Dobrý deň, pani doktorka, dobrý deň, slobodný vysíľaž, dobrý deň, dámy a pani, ktorý počúvate. No. Pán Rudolf Vitkovič. E, my sa poznáme z e, Skrz, ja vás teda poznám skrz tejto relácie na slobodnom vysielači, ktorú, ktoré, ktorú vysielam už na nejaký ten pátek, nejaký ten rok. A neskôr teda, keď sme začali komunikovať, tak vlastne som zistila, som sa dozvedela, že vy jednak prevádzkujete svoje rádio Vitkovič a takisto máte toho času vytvorenú aj internetovú televiziu, o to nám všetkom poviete, a ste bývalý vysoký policajný funkcionár, poviete, tiež nám trošičku okolo toho, kriminalista, ktorý človek po svojich životných skúsenostiach, po 89. kedy sa hovorí, že sme začali žiť tie lepšie časy, tak na základe tých svojich životných, na základe toho svojho životného príbehu a skúsenosti, musel prejsť tie okolnosti, ktoré nebudeme teraz dopodrobná rozoberať, odísť zo Slovenskej republiky, odišiel do Čiech a tam v podstate ste vykonávali, profesne dá sa povedať, že tú istú prácu, čiže ste bol policejní rada Českej policie. No a pre vaše vnútorné nastavenie, pre vaše hodnoty, ste sa ako mnohí z nás nevedeli stotožniť s covidovým režimom. No a tak cesty nás spojili a dnes sa budeme aj o tom rozprávať. E, máme čas obmedzený, teda na tej 14. Po 14. by mal prísť e, doktor Harabín ktorý má teraz nejaké niečo, tak vravel, že bude to stiehať na 14. Ak by pán doktor nestihol prísť na 14. alebo vôbec, tak by sme to potiahli na tie, do tej 15. Ak áno, tak potom by sme to dali do tej 14. A preto, ak... lebo my sme už niečo narozprávali mimo túto reláciu a je toho spústa, čo vy viete povedať, tak ja si dovolím vám potom aj skočiť do reči a stopnúť, ak by sme temu už trošičku inde chceli odkláňať, pretože naozaj tých súvislostí je nespústa množstvo, aby sme sa teda dostali takou nitkou tam, kam sa chceme dostať do toho cieľa, ktorý teda ja mám pred očami, aby sme to do tej 14. hodiny takto doviedli. Mhm. Takže už vám naozaj dávam slovo a nech sa páči. Ďakujem za slovo. Trošku vás poltravím, pani doktorka, pretože je pravda, že vy ste mladá, dynamická, športovkynia, ja som len dochodca, 74 ročný, ťahám na 75 toho roku, ale my sa poznáme skôr, vy, vy si už nepamätáte, pretože keď vás začali šikanovať na Slovensku, tak ja som vám z Prahy zavolal a ponúkol som vám azyl v Prahe. Jaj, ja, áno, áno, áno, prepášte za tak, vás, pretože, vás, to, pretože, vás, to, pretože ja som távna. v Prahe už, ja som v Prahe po, poskytol azyl už viacerým ľuďom, aj dokonca jednej vynikajúcej investigatívnej novinárke, jane Teleky, takže ja som v tom nejak <lacht> ochranke. ale veľmi peknú vec tam postavil, povedala pani doktorka na začiatku, že ste sa postavila do prvej linii, presne, viem čo to znamená pretože a ja som sa postavil do prvej linii v 89. roku a ja tak rozdeľujem môj život minulý život a súčasný život a minulý život je ten košický, to je kriminalistický expert Založili sme v 89. policajné odbory na protest proti tomu, čo sa stalo v Prahe, že bola zneužitá verejná bezpečnosť a že mlátili, občanov, že mlátili občanov, to prizvukujem ešte raz. A ja som si ako vysoký policajný úradník aj v Košice, lebo som robil federálnej policie o revolúcii, Takže ja som si už nikdy nemyslel, že v Československu alebo v Čechách a na Slovensku môže ešte raz byť zneužitá policia. A podívejte sa tu, prišlo 30 rokov a zneužitá policia bola proti občanom v čase covidu, ale čo je najväčšia tragédia, to už neboli policajti stará štruktúra, jak sa hovorilo to už boli ľudia narodení po revolúcii, čiže oni už ani nevideli, čo to je socializmus a oni zakľakovali napríklad v Čechách mamičku na ulici, že nemala handronáci, tie deti plakali no hnus na hnus rozumiete, a tento hnus, teraz bola konferencia v Prahe v parlamente, tento hnus, tak ako vy ste urobila, oni ho chcú tento hnus tu amnestovať. A toto ma naštartovalo, viete, že som urobil, ak sa spomínala, tie vaše relácie som ozvúčil, tak by som to nazval, cez moju umelú inteligentu Julinku, pretože ja robím e, zadarmo ako dôchodca si všetko platím sám, takže mne, ani od nikoho nechcem peniaze, aj nepýtam, pretože viete, mňa to rozčuje, keď niekto hovorí aby, som bol, aby sme boli nezávislí prispejte nám, no tak keď niekto prispeva, už nie si nezávislí, takže viete, to sú také bludy. No, ale poďme späť k tomu. No a druhý môj súčasný život vám, je dokonen tu, do... tu si vám dovolím uh, vstup, trošičku uh, vstúpiť, skočiť do reči. Uh, že budeme sa o tomto um, vystúpení pána Petra Kotlára v Českom parlamente a o tejto celej akcii uh, práve rozprávať. Hej? Preto, Dobre. Je, to, je to podstatné, aby sme teda vedeli, práve to je aj takým grom dnešnej našej relácie. A presne v spojení s tým, ako vravíte, že aj v Čechách túto vec chceli, aj v Čechách sa chce táto vec, tieto covidové uh, zločiny amnestovať a um, potom a zjavne tu niekde začnú si poslúchači dávať na otázku e, ktorú ma kontaktujú že či, či a prečo konferenciu pozvaná keď som e, v podstate ten COVID proti COVIDu vystúpila ako prvá ja, a za chvíľu sa dostaneme aj k tej odpovedi prečo ja som na, nemohla byť na tú konferenciu pozvaná, možno ju už medzi riadkami sme povedali a Poslucháči to vedia, už to zistili, takže my sa dostaneme k všetkému a dostaneme sa k tomu, čo vlastne to testovanie v skutočnosti bolo a čo sa deje. Či sa to chce riešiť, či sa to nechce riešiť. No, nech sa páči, pokračujte ďalej. No viete, tu treba povedať dve základe, spomenúť dve významné osobnosti na Slovensku to ste vy ako super právnik, pretože nepoznám a ja som celý život s správom a nestretol som sa s takýmto advokátom, právnikom ako ste vy a druhý klobúk dole je jeho ctihodnosť pán sudca Harabín Štefan, to je dru, druhý klobúk dole a toto ma mrzí, že vy ste napríklad urobila tú knihu hrubú genocida slovenského národa, a v Čechách sa nenašiel jeden jediný človek, aby sa postavil, urobil človek takúto knihu, kde vydal takéto príbehy ľudské, ale nenašiel sa tu jeden jediný právnik, aby sa takto tvrdo postavil, ako ste sa postavila vy v Košiciach. Hej? Takže je to smutné a keď... Ešte potom poviem tieto moje osobné veci, akože moju prácu, ale viete, oni sa spojili tu na politické strany do koalície pred voľbami, a ja som si dal hneď základnú otázku, pre môže, jak sa vám spojíte, jak chcete vyhrať voľby, veď bez eh, eh, politickej strany, áno, Andrea Babiša, to znamená, že hlavného v čase COVID-u premiera, on tu začal ten teror zo svoju vládu a so svojím ministrom zdravotníctva, tak vy eh, deklarujete, že chcete vyšetriť COVID, vyšetriť COVID, a vy idete s ním do koalície. No a oni urobili koaličnú zmluvu, už o covide ani slovo a teraz hľa vyviniť Andrea Babiša celú vládu, pretože covid. Takže to je celá, celá pointa a tá pointa je v tom, že to je to, čo vy ste povedala, covid zločiny sú... Zločiny proti ľudskosti a sú nepremľateľné. To znamená, že preto v Čechách museli dať naspäť za toho istého ministra zdravotníctva, ktorý bol v čase Covidu, on je teraz tam zase, to znamená, treba vyčistiť archívy, vyčistiť všetko, čo sa dá, aby náhodou o pár rokov, keď sa náhodou niečo zmení, neprišlo k trestným stíhaniam. Vete, a ešte poviem jednu myšlienku, čo sa týka Covidu. Ja nechcem, aby niekto bol zavretý, ja nie som pomstitivý človek. Ja som. COVID COVID prežil. Ja som ho prežil, bol som vo veľmi, veľmi vážnom zdravotnom stave, mňa zachránila manželka a poľskí priatelia, ktorí poslali lieky do Čiech, lebo tu na Ivermectin a všetko bolo zakázané. Lekári, lekári ambulancie sa zamkli, takže len doma byť, zomrieť, alebo ísť dom, do nemocnici a 100% zomrieť, hej. Takže Rozumiete, a preto, preto sa tu musí všetko toto urobiť, aby sa to nevyšetrilo, no. A keď som počul pána Kotlára, že jediná záruka je, že pán Babiš to vyšetrí, preboha vás pýtam, však ja som starý pôd však to platí, zlodej chytie zlodeja, však so, Babiš bude vyšetrovať seba? Viete? No. To by som, no absolútne máte pravdu a tu by som do toho trošičku usúpila. Nesledujem až tak politickú scénu, o, viem, že teda došlo k zmene, ale hovoríte, že ministrom je ten istý pán, ktorý bol ministrom počas covidového režimu? Áno. Ministrom zdravotníctva, kto je to, ako sa volá? Uh, Filip Vojtech. Ten istý minister, ktorý bol vtedy, tak je dneska. Rozumiem, no, ako, keby a... dneska a... to ako keby my sme dneska mali Mareka Krajčího, áno? ktorý bol ja, nie, ja. V tom čase zdravotníctva. To som naozaj alebo nevedela. Alebo keby ste z Igora Matoviča urobili ministra zdravotníctva pre zmenu teraz, no napríklad. Prosím, nepočula som ja, dobre? Že ako keby ste teraz na, pre zmenu, aby to nebol stejný, urobili zo, z Matoviča Igora ministra zdravotníctva napríklad. alebo, alebo alebo tak, ten už toho viac tých funkcií má, tak ako by zvládol určite. Ale viete, ale viete, čo je zaražujúce? Na tom je zaražujúce to, aké vysoké percentá, cez 30% dostáva tá strana, ktorú vedie pán Andrej Babiš. To, ako ľudia sú nepoučiteľní. Oni stali v radoch, nechali sa terorizovať, buzerovať, protiprávne sa dávali hej, lebo tu boli napríklad e, jedna policajná služba nebude menovať, tam naložili všetkých do autobusu a odviezli všetkých povinne a oni sa nechali pretože hrozila im strata zamestnania. no a tu je to, že rozumete vyhrozujú vám stratu zamestnania, človek má strach, dá si pichnúť patok nemusí to preži prežiť no a príde aj o život, aj o zamestanie <rý> no, no jaká je to logika alebo ešte napríklad jara, tak dávam nebo keď sa občas stretnem so starými kolegmi a niektorí sú trošku mladší a neboli v komunistickej strane a tak, ale sú už 4 x 15-krat a ja keď sa ich pýtam, že, že prečo a dám taký argument do unia, prečo si nestúpil do komunistickej strany veď si mohol mať výhody kadeľný rást, mohol si mať devizový prístup, chodiť do, do, do Jovoslavie na dovolenku a tam si nevstúpil a ten človek na mňa vyskočil, a daj pokoj s tým zlom komunistickým, no vidíš, a tu nikto negarantoval za inekciu, nikto nevedel, čo to je a ty si si dal do tela niečo pichnúť. Tak hodil stovku na stôl a odišiel To sú no, ste, reakcie, viete? V... Vy, ste, vy ste v tom... Mne vlastne tú nahrávku zvukovú, ktorú ste urobil z ostrych tých mojich článkov aj vyjadrení, aj na Slobodnom vysielači zostrihali a dali na váš kanál ktorý sa poprosím vás ako nazýva nech si to tam údia vypočujú ak budú chcieť Áno a tu musím poďakovať všetkým zo slobodného vysielača pretože keď ma zablokoval keď ma v čase covidu YouTube zablokoval a vymazal mi štyri kanály tak som sa tak naštoval, že som si urobil televíziu na Odise, menuje sa All Rayboards anglicky, čiže našich susedia. A moja dcera mi hovorí, a prečo si neurobiš aj rádioved, ty si šikovný technik, ty tie veci ovládáš. Tak som hľadal a inšpiráciu som dostal od slobodného vysielača, pretože som zistil, kde a odkiaľ oni vysielajú, tak som túto cestu skúsila ja, zaplatím si každý rok k svoj kanál, ktorý sa menuje Rádio Pomečka Vitkovič a vysielam slobodne. Takže aj televízia, aj rádio sú slobodné. To je všetko. Takže ďakujem vás vysielaču. Vysielal vás slobodný vysielač. Dobre, fajn. No. <laughs> a teraz by som no vlastne a ten, prešla Áno? Oh, No a ten môj, ten môj druhý život pozostával, ak som skončil v službách ako policajní rada a správni rada, dá sa povedať na najvyššom stupni, pretože sk som skončil na inšpekcii ministra vnútra. To je už najvr najvrcholnejší útvar, kde sa dá slúžiť. No a s som znechučene odišiel do civilu, pretože som zistil, že Takíto ľudia, akí nastúpili do polícií za revolúcie, tak takých sme ani za sosiku nemali. Neschopných alebo schopných všetkého skorumpovateľný a tak ďalej. Nebudem to rozvázať. Takže sa znechutený no, a... odišiel a dcera mi potom povedala, veď si urob televíziu na YouTube, lebo vtedy ešte bol svobodný YouTube, no a počúval som vtedy Poliaku, ministra zahraničia a on hovoril, že musíme komunikovať so susedmi aj s Bieloruskom, aj s Ruskom, aj s každým. Rozumiete? volá sa Vítol Vaštikovský, nastúpila ta vláda v e, e, 2015 roku, no a v 2016 roku v januári hneď som sa naštartoval, no a moja televízia má teraz 10 rokov takže no všetky tieto veci sú na radio Vitkovič tam robím také politické robím to sám pomáha mi manželka robiť rešerze, mám dobrého priateľa ktorý mi robí tiež rešerze takže um, dávame dohromady, potom si sadneme premyšľame, čo, čo dať vonku a, a hlavne ja som napojený na jednu organizáciu medzinárodnú, ktorej som členom, len nebudem hovoriť názov tej organizácie. A každý mesiac máme také, cez internet také konferencie. Úradný jazyk je tam väčšinou poľský. Ja nemám z problém takže viem, čo sa deje. Ja denne počúvam poľské médiá asi 3-4 hodiny, pretože u nás to, čo dajú Poliaci, tu sa, tu sa nič nedozviete. Ani na Slovensku, ani v Čechách. Maximálne, jak my máme teraz tu na problém, či bude niekto menovaný za ministra, či nebude. A že je Trump a že Trump je zločinec. nikde nič nevie na tom Slovensku, ale tie médiá ja sa divím, ja to poviem, dám takú otázku. Jak ľudia môžu veriť médiám dnes, keď klamali počas covidu? Oni klamú stále. Dotka. No, tu sa opýtam, lebo už párkrát som sa chc chcela spýtať, totiž to, to je trošičku zase ten technický problém, keďže vysielame tak, ako vysielame. Ja mám pocit, že vy ste už ticho aj do toho stupina, ale vy nie ste ticho, čiže môže sa zdať, zdať posluchačom, že vám skačem do reči. Takže tu poprosím potom o, o strpenie, uh, ak to tak vyzne, o pochopenie teda, že uh, nie je to schválnosť. No a to by som sa chcela opýtať. Práve, práve aj preto uh, som sa rozhodla urobiť s vami rozhovor, pretože uh, je tu problém, ktorý súčas, uh, My súčasníci vnímame, čo sa stalo počas covidu. Vnímame, vnímame aj, čo sa... Ja som v čase... Ja som vo 89. roku bola vo štvrtom ročníku na právnickej fakulte, v ktorej bola fakulta štvoročná, čiže som bola v štátnicovom ročníku. A ono teda, ja z toho praktického života som ako veľa nevedela, samozrejme, ja som vnímala, čo sa dialo. Vnímala som to naozaj tak, že človek uh, nemohol sa slobodne, uh, 100% slobodne vyjadrovať, nemohol, taky sa boli perzekúcie, ľudia, ktorí neboli v strane a boli napríklad šikovní. Nevedeli sa dostať do vedúcich funkcií. Častokrát deti, nestraníkov a, a dokonca deti, ktoré boli z kresťanských rodín, nemohli chodiť do škôl. Tieto, tieto, tieto persekúcie tam boli. Dar bude niekto hovoriť dneska, že nie. To je, to je potom iné klamanie, iné nasadzovanie si okuliarov. To je ale jedna stránka vec. Ja som to takto vnímala. Um, dô, druhá stránka vecia ale to, že teda a dnes je to lepšie, dnes už sme slobodní, no myslím si, že lepšie to nie je a, a ešte, čo bol problém za tom, v, tom, v, tom, v tom sociku bol ten, že ste nemohli slobodne cestovať. To, ako bolo niečo, čo mňa, ako už dá sa povedať o takých dievčenských čiast, toto som si ja hlavne uvedomovala, to, tú ťažobu tej doby, pretože Naozaj, od malička som športovkynia, od, od malička som dievča, ktoré sa chcelo paradiť a fintiť a podobné veci. A no, som v tom priori ste nejakú paradu kúpili. Takže ja som bola kreatívne kreatívna dievča, ja som od 12. rokov šila, štrikovala. Uh, robila, sama som si vytvárala teda svo, svoje veci, babička mi kúpila šiaci stroj, hovorím, v 12 rokoch takže ako, ja som nikdy nečakala na to čo kde nemal alebo čo kto niekto ponúkne na nejakom regáli, proste išla som si svoje. No a keď som si chcela teraz šiť, potrebovala som burdy no a tu som si uvedomovala že aký problém je pozhaňať burdu a to je jedna vec, ale druhá vec je, že vy ste museli tajiť, že máte burdu pretože my sme mali spoložiačku na gymnáziu. A v gymnáziu jednu veľmi dobrú kamarátku, ktorej rodina, blízka rodina bola emigrovaná tiež, neviem, či zo 68. roku alebo niekedy vtedy v NSR, Nemeckej spolkovej republike a od nich mali teda tie burdy. No a tak tajne my tie burdy požičiavala a my sme si potom tak tajne dievčatá z tej našej bubliny, také kreatívnej, vymieňali, ale naozaj bolo to také, že... Um, nebolo to na basu, tá burda, ale bolo to už... bol to zlikárodový profil. Ak vy ste mali burdu a v ste si... Burdu ste používali. Skutočne chore, chore pre chore. A to bolo to, čo mne na tom sociku prekážalo, pretože... Teda, to neviem z do zahraničia, neviem, neviem si takto veci tým pádom kreovať, lebo len nejakým tým dobrým strihom sa neviem dostať a podobne. No, no hovoríte o... E ešte sa potom dostaneme k vašej učňovke. E ak by ste išli vlastne od, od najvyššieho vzdelania až po najnižšie a ešte základnú školu vám treba absolvovať znova, e potom to spomenieme. No a ja som tak, keďže tie burdy nemohli by, tak som sa skutočne ako dievča tak sama prihlásila do na kurz šiti a ja som to proste absolvovala. aj nejaký certifikát mám no som mohla mať, neviem, 13 alebo 14 rokov vtedy. Takže, keby to právo nejak nešlo, tak za niekto ako krajčírku by ma zobral. Ešte vypustkové vrecká, aby som sa doučila trošičku, lebo už som ich asi zabudla. No, a teraz vážne. To, to cestovanie do zahraničia nerobilo robila skutočne, teda nemožnosť cestovania mne robila skutočne až doslova takú rebeliu vo mne. A ja som aj po oh, hneď po revolúcii v podstate ja som sa vydávala v čtvrtom ročníku na vysokej škole uh, bolo to manželstvo iba z lásky teda uh, vydávala som sa na vysokej škole potom však ale prišli veľmi, veľmi zlé životné na etapa do môjho života keď mi veľmi vážne ochrela mladá mladá mamička a to teraz to nám nechcem, ale po jej smrti v 91. Som, sme s manželom išli do Švajčiarska, kde on svoju rodinu mal tiež emigrovanú, už od toho asi 68. A ja som vtedy skutočne pocitila ako tak, tak, no, také, no niečo, proste úplne takú voľnosť, lebo dovtedy vlastne som stále bola na tom Slovensku, boli tie problémy zdravotné zmámko a tak ďalej. A ja som aj v tom v Švajčiarsku sme sa rozhodli, že aj ostaneme. Dokonca ja som bola v Bazli na univerzite, chcela som si tam robiť PhD a keď som prišla na tú univerzitu, oni práve otvárali katedru uh, uh, slovanského práva a ja som im tam doslova spadla ako bles z, z, z modrého, z jasného neba. Oni sa veľmi potešili moje prítomnosti. Ja mám dodnes odložené formuláre, ktoré mi dali vypísať ako prihlášku. No ale potom nejak, potom, potom, potom nejak bolo tak, že teda manžel teda nechcel, nechcel ostať a potom sme sa teda vrátili na Slovensko, už teda ten život sa oberal inak. Teda, čo chcem tým povedať? Tým chcem povedať to, že ja som naozaj vnímala veľmi, veľmi, ťažko za socializmu to, že ja vôbec pocit takéhoto nejakého nuteného, nejakého držania vás niekde neviem sa s tým aj ja nejak uspokojiť. A to, tá revolúcia pre mňa znamenala uh, uvoľnenie teda toho, že môžete si ísť. Ale prežili sme teda tej revolúcie niečo, čo vlastne, kde sme sa už dneska dostali. A tak si potom človek povieda otázku, každá myť sa má dve strany, ale tak si dáte otázku, teda, čo bolo lepšie. Či to, že nemôžeš ísť nikam, respektíve nie, že celkom nikam, tak si si vybavil nejaké tie devizové doložky, alebo neviem čo, tak si mohol, mohol si ísť aj na západ. Dalo sa ísť, keď sa to dalo vybaviť, dalo vybaviť, sa. No a potom už len keď sa ti tam zapáčilo, nie, nič iné ti neostávalo, len tam musíš ostať, lebo sa vrátiš. Kto má také nutkanie, to už cesta späť na Slovensko nebola, pretože to boli dva neporovnateľné svety. Západ nebol to, čo je dneska. Nebol to ten bordel. Práve, že to, bolo, to bola výkladná skriňa niečoho naozaj mm, e, estetického. Nám e, e, sa zdalo, aj to bolo, aj morálneho. prosím, boli tam iné hodnoty, ktoré potom nejak a ja to vnímam, od vzniku Európskej únie sa ale rapidne pustili dole vodou a ja hodnotím, že aj rozpad Československa aj vznik potom Európskej únie už z našich dvoch samostatných štátov a celý ten projekt Európskej únie nebol na nič iné dobrý iba práve na zavedenie tých zvratených hodnôt. samozrejme, že to malo iné iné dôvody ale tu vnímam takú zjazu svojho pohľadu pretože na každú vec sa vieme pozerať z iného stanovišťa ale vidím ako jeden z dôvodov je ten že aby sa vedeli presadiť tie zvratené hodnoty ktoré to už boli dávno pripravené tak bolo potrebné získať teda nejaký kolos, pretože iba pôvodne zloženie Európskej únie, čo tam bolo zo so pár ešte v terajších mocnosti už dnes ťažko hovoriť o mocnostiach. Uh, anglicko-francúzsko-nemecko už nie sú žiadne mocnosti. mocnosti. mocnosťou je Rusko, Amerika, USA je Čína, ale už nie francúzsko-anglicko-nemecko. Takže v tom čase vlastne tie západné mocnosti by neboli ten, tie, tie zvrátenosti, tie zvrhosti vedeli dostať do celej Európy. Pretože my sme mali úplne inú ideológiu zviazanú s, s východom, s Ruskom aj ja, a s našou v Takže to všetko zo so všetkým súvisí. No a tu sa vás vlastne chcem spýtať, že ako podľa vás, lebo hovorím, inak je vec hodnotiť z dnešného pohľadu a inak to bolo vtedy, v tej dobe a podľa vás ten rok 89, ktorý následne potom viedol k tej EUčke, lebo nebyť toho, tak nie je EUčka. Um, a boli ste v tých policajných zložkách, která, čo to viete o veci. Um, je to podľa vás, um, bolo to spontánne, spontánne revolučné hnutie, alebo to bol už dohodnutý plán, projekt a išlo to už podľa, podľa pokynov. Išlo to podľa manuálu nejakého. Išlo, išlo to všetko podľa pokynov, podľa manuálu, pretože vzhľadom tomu, že ja chodím 40 rokov alebo 50 rokov do Polska, mám tam strašne veľa priateľov na každej strane v pravou strede. A ja teraz sledujem, pretože Poliaci sa pustili do odkryvania a dešifrovania toho zakliatého okrúhleho stolu, čo my sme tu na mali, Súvané, akože vrchol demokracie okruhý stol je to bolo obyčajné predanie moci a tam sa jedni e, vymenili za druhých pretože teraz vychádza napríklad príklad poviem ako e, Valenca bol krytcím názvom agent HTB, krytcím názvom Bolek kde to osobne podpísal a Valenca, keď bol prezident, tak e, ministra vnútra e, žiadal Antónieho Maciereviča, že e, mu dá ten jeho zväzok. Nie? A Macierež hovorí, ale pán prezident, váš zväzok vôbec není na, v, v archíve, takže vy ste nikdy tu nemal zväzok. Tak jemu to tak odľahlo a pokračoval ďalej. No a potom sa stalo to, že bývalý minister vnútra generál Kišťák ktorý robil tie, čo ľudia nevedia, tak e, pred okruhým stolom ešte sa stretávali na zariadení ministerstva vnútra s generálom Kišťakom, ministrom vnútra, Lech Valensa, e, Kúroň a ďalší a ďalší a ďalší. Ej, tak sa chlastalo, popialo, tľapkalo sa, viete, tak, tak sa pripravovala tá revolúcia. A keď Pišťa generál zomrel, tak manželka otvorila trezor a vybrala z trezoru spisy aj agenta Bolka, a išla s tým spisom na Inštitút pamäti národa, pretože manžel povedal, že keď zomrem, zober veci, tam, tam, dostaneš 100 tisíc zlotých za to, hej. Údajne to malo byť dohodnuté. Lenže generál zomrel, a manželka zobrala odvadne spisy, išla na Inštitút pamäti národa a deň predtým sa tam vymenil riaditeľ Takže pani manželku zadržali, spísi zabavili, urobili dobovú pržatku a vybrakovali všetko, čo on nakradol. No a vyšla pravda na javo. A ja mám na mojej televízii, pretože v Košiciach, keď sme v Košiciach, tam sa otvárala lavička Václava Havla, to je tam niekde pri nedaleko e, starej radnici, keď zoberiem kuzmanýho ulica. Je, je to presne ako je, stará, presne ako je stará radnica, za so starou radnicu, také tak, vysoké, tak, vysoké reža tak, hodiny a za no, tým hej, je tam uh, byla uh, obchodný dom, uh, pardon, no, nebyla. Áno, a túto lavičku no? odhaľoval bývalý vysoký komunistický predstaviteľ, už nebol vo funkcii prezidenta pan Schuster, potom tam bol Lech Valensa z Polska, potom tam bol od nás z Prahy pán Knieža Švanciberg, a ja som tam urebil s bratom jedno reportáž, že, že to im nevadilo, že sedia s agentom STB Bolkom, a Valen sa tam ešte vtedy povedal, že tak, ako sme niekedy, že tu ľudia budú sedieť pri lavičke, tak, ako my sme niekedy sedávali s Havlom. A ja, starý historik v týchto veciach, si hovorí, veď si nikdy s Havlom nesediel, až keď si sa stal prezident, aj Havel prezident, vtedy ste sa prvýkrát stretli. Ale na tých disidentských stretnutiach na hranici tej solidarnosti opozície, kde chodili našich artisti, veď ty si tam nikdy nebol. Havel tam chodil ale ty si bolek tam nikdy nebol. Čo klameš? Viete, ale tí ľudia, oni stále len klamu. A keď som pri tej revolúcie, pri tej solidarnošti, tak tá solidarnosť keď chodila na hranicu, tak žiadala od chartistov aby sa prepojili so Slovenskom a na Maďarsko, aby my sme tu v Strednej Európe urobili také isté odporové hnutie, ako je Solidarność. No a div sa svete, že v Prahe ostala charta, v Bratislave ostali nejakí aktivisti, Bratislava nahlazaj, a ja neviem, nejakí zelení. Maďari si išli svojou cestou, pretože my keby sme boli vtedy urobili už tu na tú vetrojku tak to už mohla celá revolúcia všetko mohlo dopadnúť úplne ináč, viete, no ale taký je život, no a keď ste spomínala, tak tu ešte poviem, tu treba mať vždy osobnú statočnosť, viete, a vy máte tú osobnú statočnosť a Viem, o čom hovorím, pretože keď si zoberiete, trošku tak pre mladých poslucháčov, všetko začalo v nejakom 46. roku voľby česí komunistov na Slovensku, demokratov. Potom 48. rok hovorí sa tomu prevrat, ľudia sa poondeli, slušne povedané, išlo to, išlo to. A prišiel 68. rok a to bolo prvýkrát v dejinách, prvýkrát pani doktorka v dejinách socializmu ani v Poľsku, ani v Nem Mecku, ani Maďarsku, ani Rumunsku, nikde nevyšiel tak spontánne národ na podporu komunistickej strane, strany ako v 68. roku v Československu. A tí komunisti, ktorú dôveru ľudí, skazili orok rok zákon, prenosledovanie, vyhazovanie správy z práci a už to išlo. A preto v tom 89. roku Československo padlo ako posledný štát vo východnom bloku, lebo my sme tu ešte že všetci sme mali taký strach z tých prenasedovaní, z tej normalizácie, z tých, z tých poučenia z krizového vývoja, čo ten gusta gusta e, vyplodil. Hej. Takže ja sa nečudujem, že ľudia nenašli st statočnú, pretože majú skúsenosti. Ja napríklad to 68 roku som mal 17 rokov. Fotografoval som od, od útleho detstva, hej. fotografoval som v Prešove krásne to bolo, invázne vojska a tak, rozumiete, no o, o 4 mesiace prišla štátna bezpečnosť, a požiadka, všetky filmy, všetky fotky mi zobrali, no bodka. No nemám z, z roku 68 nič. Hej? A ja, aby ste sa rozumeli, ja nenadávam na socializmus, lebo mal to ten svoj vývoj, ľudia žili a jedni žili tak, jedni žili tak. Ja nechcem nadávať na socializmu, lebo boli i dobré, i špatné e, veci. Hej? Chcem byť objektívny. Ale taká nenávisť, ktorá je teraz a hlavne po tom covide medzi ľuďmi v rodinách, toto neexistovalo ani za socializmu. Áno, áno, presne, presne. A to som sa aj chcela k tomu dostať, že, a veľmi prvne ste to povedali, že ten socializmus ako každá iná epocha pred ním, ako každá iná, in, iná doba v živote človeka, je niečo, na čom je postavená tá ďalšia, tá ďal, ten ďalší čas, ten ďalší vývoj. Čiže nebyť, nebyť toho všetkého a teraz ani túto reláciu nechcem ani o Tysovi robiť a nedovolím si ani vôbec k téme TISO sa vyjadrovať, pretože ja to nepoznám. Ale na túto tému už som aj s pánom um, Švecom, bývalým kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky a predsedom SHO, um, rozprávala, že túto tému otvoríme, pretože je nemožné a je pre mňa ako Slováka nepriateľné, aby sme nepoznali históriu prvého slovenského prezidenta, pretože my poznáme iba z jednej strany tie tvrdenia. A, keďže nemám to naštudované ako až celkom, ako to s ním teda bolo, tak skutočne si nedovolím tvrdiť ani tak, ani tak na jeho osobu, ani plus, ani mínus. Ale čo chcem povedať? Povedať tým chcem to, že kritici, ktorí, ktorí zatracujú Fica, Fica, <laughs> Fica, ktorí zatracujú Tysa, si neuvedomujú jeden fakt, že nebydí jeho, Slovenská republika by nevznikla, pretože a znova to súvisí s touto dobou, pretože kolaboroval, ak to nazveme tak, rovnako s Hitlerom ako dnes kolaborujú naše vlády, či aj Matovič alebo aj Fico s Lejnovou a, a s týmto vedením, pretože znova až, až, až ďalej tá budúcnosť, ktorá, bude potom ktorá sa na dnešnú dobu bude dívať ako na históriu, to bude rovnako hodnotiť tie covidové e, zločiny, e, ktoré majú viacej obeti a sa hovorí, že covidové zločiny majú viacej obeti než teda e, obeti, ktoré, ho, budem hovoriť o, o Slovensku, bolo na Slovensku skrz tých uh, TISových uh, uh, to aktivít uh, alebo deportácií aj židovských občanov, alebo teda židovské, občanov židovskej národnosti. Takže, čo je samozrejme odsudenia hodné, ale rovnako odsudenia hodné je to, čo sa stalo s občanmi Slovenskej, Maďarskej, Rusinskej, neviem, a všetky tej národnosti, ktorá žije na našom území, ktorí v čase, o ktorom sa budeme baviť, v čase ich nuteného testovania boli občanmi Slovenskej republiky, a boli vystavení všetci občania v vodzovkách na poražku, ako v čase, uh, keď, tý, v čase druhej svetovej vojny. Tiso týchto ľudí uh, svojim spôsobom odsudil, alebo, alebo odpravil, alebo teda posunul teda tiež na niekde, kde kde rovnako teda ten, ten ďalší osud ich bol veľmi, veľmi nepriaznevý. Takže aj keď by sme hodnotili osobu negatívne konkrétnu, my vždy musíme pozerať na to, že je to súčasť teda nejakej tej, tej minulosti, bez ktorej by ale dnešok nebol. Čiže nie je možné veci zatracovať v tom kontexte že sa nebudeme o nich vôbec baviť a keď sa budeme o nich baviť, bude to trestné, bude to zločin a zavrieme všetkých tak, ako sme zavreli Bombica. Pretože Bombic niečo povedal. Ešte na Margo uh, Bombica, lebo ja na to častokrát zabudnem, ale ak ma počúvajú jeho advokáti a má fantastického advokáta, doktora Litnera. a uh, by som, neviem, neviem nepoznám obhajovnú, nepoznám obsah obhajoby s čím všetci vystupujú, ale vždy, keď čítam verejné veci, tak kladie sa mu za vinu v, v podstate kritika sionizmu. Sionizmus je politický režim. Ak by im to pomohlo, tak ja mám jednu fantastickú bychlu, jednu knihu, uh, Rozhodnutie S.L.P., s komentárom. Je to české vydanie. Ale skutočne je to, je to taká hrubá kniha ako moja a ťažká. Je to tam písané polovicu ešte menším písmom, čiže lupu musím používať. A tam sú jedné veľmi pekné rozhodnutia a je to tak zjednodušným závery Európskeho súdu sú v tom, že kritizovať politické hnutia a Uh, tam je ďalej aj politickú moc súdňu, súdcov a tak ďalej, ale špeciálne je to tam na politické, politické hnutia, politické strany, je, prípustné, aká, je prípustná akákoľvek kritika, akákoľvek kritika, ak kritizujete politický režim. Nemôžete byť za kritiku politického režimu stíhany. A ak je bombic stíhaný a v base za kritiku sionistického režimu, za uh, názory. Uh, za jeho myšlienkové pochody, ktoré sa nám môžu a nemusia páčiť, ale sú to jeho myšlienkové pochody, ktoré dal na hlas najavu, dal na hlas svoje názory, čiže aby niekto bol stíhaný za kritiku politického režimu, za kritiku za, za svoje myšlienkové pochody, za svoje názory, tak... Um, je to skutočne v dobe, o ktorej z druhej strany rozprávame, ako o demokracii najvyššieho stupňa, najvyššieho stupňa slobody, ktorý sme, kedy táto ľudská rasa dosiahla, tak toto je absolútny blud, toto je absolútny nezmysel. A toto je skutočne ťažký, znova ťažký zločin zo strany sudcov, ktorí toto voči e, Danimu Kolárovi Bombicovi páchajú. A sú to veľmi závažné veci, a hovorím, dostaneme sa v ďalšej časti relácie k tomu. Pretože takto to ďalej nemôže fungovať, pretože tu sa začnú zatvárať ďalší ľudia, ktorí budú kritizovať tento politický režim, ktorý sa postavia na odpor, odpor proti tomu, keď budú ľuďom chcieť znova odoberať ďalšie, ďalšie, ďalšie, ďalší biologický materiál z tela, pretože toto sa skutočne stalo. A predtým ešte, než pôjdeme k tejto téme, sa vás spýtam tú tak poslednú otázku, keďže teraz ste z toho faku policajného. Bola vôbec taká tendencia po 89. brať na trestnú zodpovednosť nejakých vynikov, ktorí jednak či už zasahovali aj priamo voči týmto, alebo boli proste nejak trestaní, ktorí aj zasahovali priamo proti týmto protestujúcim, ale aj ktorým sa pripisovalo, lebo preto sa ten režim zvrhol, komunisticky sa že preto, že to bol režim, zvrhol sa preto, že, že bol nedemokratický, to znamená, už keď sme v tomto, na tejto úrovni, tak to sme už v úrovni trestného práva. Nemôžem povedať, že niečo ako... Lebo ak niekoho násilím, držím, nepustím ho, nepustím ho slobodne z územia republiky a tak ďalej, to sme už v trestného práva. A to toto ten režim naozaj robil. S čím osobne, ako som vravela, preto som o tom tak, tak kvetnáto rozprávala, s čím osobne ja som mala skúsenosti a jednoducho mi to bolo odporné. Čiže z hľadiska trestného práva je to obmedzovanie osobnej slobody. Obmedzovanie slobody pobytu a pohybu. No a tu nie je o to, že je to trestné teraz podľa našich zákonov, ale ono je to, je, je, to, je to zvrátené a keď je to trestné dneska, keď, keď takto sa nemá s človekom z ľudskou bytosťou zaobcházať, tak sa tak nemohol ňou zaobcházať ani, ani pred 89. Preto sú aj zločiny z druhej svetovej vojny, keď ľudí zatvárali do koncentrákov a tak ďalej a robili na nich pokusy a tak ďalej a tak ďalej. Čo ale všetko sa stalo v dnešnej dobe, keď robili na ľuďoch pokusy o ktorých si budeme rozprávať. Čiže nič sa nezmenilo a takisto dneska nikoho Nikto sa nechce stíhať. Nikoho štát nechce stíhať. Čiže vrátim sa k tej otázke. Bol niekto za, za ten režim komunistický uh, potrestaný? Alebo bol niekto z tých príslušníkov policie, ktorá skutočne vlátila tých ľudí slobodne protestujúcich? Bol niekto tam zobraný na trestnú zodpovednosť? Ale pár, pár jedincov bolo aj v Čechách odsúdených, neviem, na to bolo na Slovensku, lebo však ja už som tu 30 rokov. Ale to boli len také ojedinné prípady, kde boli skutočne dôkazy, že ten pracovník štátnej bezpečnosti týrel, bíl alebo čo, hej. To bolo pár, ale ako celkovo, celkovo ľudia nechápu, čo sa deje. A ja nemôžem, musím byť veľmi opatrný, nemôžem povedať, niektoré veci nahlas, pretože za 10 minút bude zrušený slobodný vysierač a vy všetci tam budete pozatváraní. Takže musím voliť slova, ale poviem to takto. Teraz je taká tendencia, pretože nikto tu nevie, čo to je, americký zákon 447, čo je tereznická výzva, to sa dá všetko dohľadať na mojom rádiu, ja o tom hovorím len bohužiaľ ľudí to nezajímá. to znamená teraz je tendencia pretože Nemci povedali že už nezaplatia Izraelu ani korunu a teraz začal tlak z Ameriky, z židovského centra z Izraela na Poliakov, pretože teraz začínajú Poliaci, že oni majú očkodniť židov, pretože teraz sa vymýšľa, že najväčší zločinci boli Poliaci väčší ako nacisti. Pritom všetci vieme, aká bola situácia, pretože keď prišli Nemci z, z západu, tak Poľsko padlo v podstate a tam bola nemecká vláda. Hej, tam neboli Poliaci ani Polskí si To nebolo aj Slovenskej prvej republiky, že tam bolo všetko administratíva. Takže dneska sa Nemci vyvinujú, hovoria napríklad, to viete, to padnete na zadok, Poliaci sa veľmi rozčujú. a Nemci napríklad hovoria poľské koncentračné tábory. No ako právnik, viete, že nemohli nikdy byť poľské, keď neexistovalo Poľsko, Áno. Takže všetko je len o peniazoch a to je presne to, jak prišiel dneska do platnosti z Európskej únie. zase všetko len prachy za tým. Tak teraz prišiel ten DSA, Digital Service Act, to je tá cenzurná e, smernica, ktorú sme všetky státy podľa toho, jak funguje špatne Eurokolchoz, pretože iný to není Eurokolchoz, lebo keď má komisárov, tak je tu Eurokolchoz po Lenina, a my sme to museli prevzať e, túto e, a nikto ani slovenská vláda, ani česká vláda nikto nepovedal nie. To znamená, že podľa tejto smernici ja mám k tomu urobenú reláciu na Radiovitkovič, si to každý môže vypočuť. A ďalšie asi 15 mám pripravené scenáre napísané, len to musím nahovoriť. Takže budú tu zaujímavé relácie a budú, ľudia budú prekvapení, čo sa deje v tej Európe, pretože tu sa o týchto veciach nehovorí. No a ten Digital Service Act má mať jednu vec. To znamená, nebude za váš názov, čo ste povedali, rozhodovať súd, ale budú rozhodovať nezískovky a oni pretože vláda má vytvoriť nejaký taký inštitút nezávislý a on bude posudzovať neprávnici, oni budú posudzovať, či váš výrok bol áno alebo nie, a potom už len príde policia a vás zobere. Presne takto už začala fungovať Veľká Británia, keď sa nejaký kňaz modlil pri potratovej nemocnici, stál, lebo tam je zakázané ako protestovať z zákona v Británii, tak stál na ulici, mal Ruky a modlil sa. Hej. Prišiel policista k nemu, čo nikdy toto si nedovolil policista, lebo oni neboli socialisticky vychovaní, ale už je nová doba, tak prišiel britský policista, lebo londýnsky, Bobby a sa ho pýta, že čo tu robí. No on ako kniaz má ruky a hovorí, modlím sa. Hovorí, čo robíte, hovorí, modlím sa. A za čo sa modlite? No aby nezabíjali deti v tejto porodnici. Predstavte si, oni ho zavreli. Hm. Za to, tak. že stal a sa modlil, ticho sa modlil. Áno, potka. Treba ešte viac hovoriť. A toto prenasledovanie ide, ide. A tu Andrej Babiš, ja mu preto mám zlé, zlé svedce voči nemu, pretože on pani Jovrovú dvakrát dal do europarlamentu a to bola vrchná cenzorka. Všetky tieto cenzorské veci to bolo pod ruškom hej, demokracia, slobody, slova a, no ale pod týmto ruškom nám vymazali Facebooky, YouTubey, noviny rozujete, a táto dáma má teraz fantastický dochodok euro. To si každý môžete nájsť. Také euro nemá ani slovenský premiér, ani prezident. Obidva je dohromady, ako má ona. No tak potom čo chcete. A keď te, ešte sa vrátim k tomu pánovi Ficovi, ja som ho mal rád, pretože viete, keď prišiel ten prípad a viem o tom veľmi veľa, nešťastný e, chudáka zavraždeného Kuciaka a jeho priateľku, a ja keď som počul, rozumiete, tie médiá a všetko, vláh, chvíco je vráh, víco je vrah a ja som si dal otázku, ja môže byť niekto s transparentom na ulici, na námestí v Bratislave a svoje vrah a tam je obecný úrad, ktorý má právo rozpustiť demonstráciu, keď sa porušuje zákon. Tam je policia jedna druhá, ktorá má zakročiť, keď sa porušuje zákon. Nehovorím, že odstaviť e, mieromilovnú a ľudsky právnu, hej, že máte právo sa zromažďovať. Ale idem do davu a tých, čo majú transparent s tými handlivými nápismi, zoberiem a Predsa, predsa, a to je aj minulé relácie. Vy ste hovorili o tom študentovi, jak povedal Hejná Fica, čo sa týka uh, Putina. No veď, tieto vulgarizmy neboli ani v 68. roku na, na, na uliciach nalepenie. Ani v 89. A ja sa pýtam, čo sa stalo, a hlavne s tou mladiežou, že je taká vulgárna sprosta. Chápete? No, to by Takže... som skôr... Uh... To by som ja ani neviem, či za... To by som si dovolila nesúhlasiť s tým, že ja by som za tento transparent určite zatvárať nie, lebo to sa potom dostaneme na prípad alabombic. Ale určite takéto... Takto. Neriešime riešime symptómy. A my neriešime príčinu. A tu sme práve... To je práve to potom, že takéto transparenty máme. Darmo budeme riešiť nejakú vyrážku na čele... A, a ju roškrabávať až do krvi, keď ona nás niečoho vzniká, o nás nejakého niečoho, čo v tele je zlé, zl, proste ten, ten spôsob života je zlý, či už stravovacie alebo celkovo a potom tá výražka vyjde. No. Teda my tu, tie transparenty, ktoré sú a celé to správanie aj s tým Putinom, aj s tým tá handlivosť vo vzťahu k Ficovi, aj s tým, že Fico je vrah a podobne, to už je len symptom, ktorý ktorý, ja neviem zase nejaký zmysel v tom, že vôbec dôvod zatvárať preto, ale ja by som skôr zaverala iných ľudí a iné a potom by tieto transparenty neboli, pretože vy keď necháte uh, voľne uh, a tu je tá indokrin, indokrinácia, ktorá už je, uh, a už by som ju dala do roviny trestného práva, pretože vy navádzate ľudí, navádzate mládež, navádzate ju ako na No ono, teraz nie mám na to priestor to celé rozobrať, ale z hľadiska trestného práva to by sa dá krásne rozvádzať. Sú tam tie trestné činy, navádzanie na nejaký trestný čin a ono vy, keď v niekom budujete od malička uh, nenávisť a, cieľenie, a, a nenávisť cielenie voči istej skupine, veď to je vlastne to, čo aj vytýkajú uh, všetkým vôdzokách extremistom, že oni sú cieľene zameraní a, a, a podnecujú voči nejakej skupine. No tak to isté robí tá druhá strana, ktorá podnecuje ľudí. Rozdiel medzi trestným činom podnecovania a navádzanie je v tom, že to podnecovanie má taký verejný charakter a to navádzanie idete konkrétne voči, pracujete teraz s niekým, ale v podstate je to o tom istom. Navádzate niekoho alebo podnecujete niekoho k tomu, aby proste on spáchal nejaký trestný čin, ktorý, ktorý on on hoci vo finále ani nemusil venomiť, že je trestným činom. Pretože on žije v tom, že je to dobrá vec, ktorú urobil. A teda on už len ten transparent tam drží, ako ani nie prečo. Ten študent, on nemohol chápať, čo píše, ale proste písal niečo, čo asi v tej svojej bubline počúval dokola, alebo presne v vulgarizmi tohoto typu, ale používajú to všetci politici, že kde kto komu lezie, ako ja keď počujem, mne je to tak nechutné, je to, tu sa totálne stratila morálka, etika, všetko. A potom nám na, naozaj títo murovia sa tu objavujú, títo, tí, títo voči Fisovi, ktorý ani mu na meno nevie prísť, tomu pokus o atentát alebo atentát realizoval. A potom títo ľudia sú tu, na tej scéne. Ale oni ani vôbec nie, že by neboli trestne zodpovední. Samozrejme, pretože to zase tí ľudia sú pričetní. Ale oni, oni vo svojej podstate boli skutočne na to navedení, boli na to uh, boli na, to, uh, na boli doslova nabudení k tomuto. A tu by som v tejto rovine pracovala uh, s prípadom a uh, Tresne to stíhala, pretože určite tam sú časti kroky v správaní tých istých agitátorov alebo niektorých agitátorov, ktorí potom cez... To je vlastne... To je, to je tak, ako Amerika zástupne bojuje s Ruskom cez Ukrajinu, tak títo ľudia zástupne boj, bojujú proti Ficovi a, a proti tomuto systému cez niekoho iného. Čiže nič iné v tom nevidím, uh, iba to, že súvisí to s tou otázkou, ktorú som vám dala, či bolo boli, či sme vysporiadani vlastne s tou predrevolučnou dobou tak, ako by sme mali byť, pretože ja si myslím, že, že nie. A preto sa aj do funkcií dostali potom v podstate tie isté ale... kádre, či, či, či už samotné, alebo, alebo potom cez už svojich ďalších, možno potomkov, alebo nejakých blízkych spriaznených osôb. A, a, ale čo je ten paradox? Títo ľudia otočili, prevrátili kabát a začali útočiť úplne v, úplne s inou ideológiou. Predtým boli kovaní komunisti a potom vlastne sú dnes sú kovaní progresívci. A zrazu sú im tie hodnoty, pre ktoré predtým zatvárali ľudí, sú im tak blízke, že zatvárajú teda ďalších ľudí pre nich a to je to, čo, keďže sme sa nevysporiadali s tou minulosťou, nepomenovali m, tie veci pravým menom, tak dnes len opakujeme tie isté chyby a opakujeme ich len, len v inom otieni a znova sme sa dostali o level vyššie v zvrhostiach, pretože áno, pravdou je že v tej dobe neboli tieto zvrhosti znova, ak chceme byť objektívni, musíme ísť ešte do doby pred tých 50 -tých rokov, čo táto doba bola naozaj ako veľmi ťažká a dovolila by som si vzrieť, že bola ťažšia ako súčasná doba pretože tam tie perzekúcie, zatvárania a likvidácie ľudí boli, boli skutočne vážne. Potom sme sa dostali do toho obdobia uh, toho lepšieho socializmu, ktorý už som žila ja, aj keď som nemohla si ísť tú burdu kúpiť do Nemecka, ale už som žila lepšie, lepšie, lepšie časy než v tom 50. roku. Ich uh, žili, žili moji, moji hlavne starí rodičia. a um, aj, teda aj rodičia. Je už tak rád tam. No a proste je to dnes lepšie. V tomto áno. Ale v iných, o mnoho väčších iných veciach to lepšie nie je, pretože ja som sa ako dieťa nebala ísť vonku, ani o polnoci. Ale dnes ísť vonku o... a nie len o polnoci, ale aj cez deň je skutočne riziko, pretože vieme teda, čo sa všetko deje. Dnes je riziko poslať dieťa do školy, pretože v školách už operujú, v školách sa dejú rôzne útoky, ataky voči žiakom, voči učiteľom. A ak niekto a ja žijem na západe, ja žijem v tej veľmoci francúzskej, nejaký 20. rok, ja viem, čo sa tu deje. A keď mne bude rozprávať progresivec, ktorý e, sa v živote prstom nedotkol nejakého moslima, s ktorým ja tu žijem, tu mám množstvo priateľov, ja tu mám proste s nimi, e, vy tu žijete, to je táto spoločnosť. A traj, Ale ja poznám túto spoločnosť, ja poznám ich mentalitu. A mne, keď bude rozprávať niekto z parlamentu, z PSK, ako je to dobre to zmiešať, tak ako... Ži v živote sa prstávajú. Živého moslima, on nevie, o čom rozpráva. Ja nehovorím, že tí ľudia sú zlí. Ja hovorím o tom, že tie dve kultúry sú nekompatibilné a z toho vzniká to zlo. Čiže nemôžete toho vlka zajacom dať do jednej osady, do jednej ohrady a čakať, že bude z toho fantastická spoločnosť. No nebude. Budú sa jeden z nich tam určite toho druhého zožeria a medzi tým bude buď kratší alebo dlhší boj. Podľa toho, jak ten zajac bude silný. No a jednoducho to nejde. A my to proste miešame a, a proste, a, a do toho ešte vnášame rôzne gendové uh, te, uh, ger, ideológiu, ktorá je už úplne proti ideológii alebo proti kultúre moslimskej. A toto sa mi napríklad na moslimskej kultúre, tam sa mi veľa veci páči na moslimskej kultúre. Vzťahy, aké majú k rodičom. Vzťahy, aké majú k starým rodičom. V moslimskej kultúre nenájdete domových dôchodcov? Ja keď som... <laughs> Zopar teraz z toho môjho prostredia muslimského boli už aj u mňa e, e, e, priatelia na návšteve. A, a teraz poznávali aj, e, tak poznajú tú na tú kultúru, samozrejme, aj Slovensku. A oni napríklad sa veľmi čudujú, ako my Európania môžeme svojich rodičov dať do domova dôchodcov. Ja to tak niekedy zase nazvem, že do útulku. Pretože oni im to hlavne neberie. Ako vy môžete dať svojho rodiča, starého rodiča do domova dôchodcov? Prosím to hlavu naozaj neberie. Čiže tam je naozaj veľa, veľa aj v, tom, v tej moslimskej kultúre, je naozaj veľa pozitívnych vecí, ktoré ale sa nedajú, no nedajú sa žiť na západe, keď my na západe chceme byť ctižiadostiví, chceme mať všetky tie, ako, ako Borisko hovorí, trblietky, tie západné, Čiže my to tu nevieme zladiť. No ale samozrejme, keďže sú to trblietky a sa to trbliece, tak aj tí moslimom mladým už sa to páči, no a potom sa to tu celé mieša. Avšak ich vnútro, ich, ich nastavenie, ich identita je úplne niekde inde a celé je tu potom veľké nedorozumenie. No a máme zmiešané ideológie e, také, že máme zmiešať Európanov s moslimami a ešte aj s gendrovými teóriami, čo je časovaná bomba. Hej, pretože... Toto pre moslimov je niečo nepriateľné. No a prosím, a my to tu mieša nemotáme. Takže ja si myslím, ešte keď môžem dokončiť tento vstup, že, že celé to, tak ako som aj začala, že, že celé to s tou Európskou unió a s tými hodnotami sa mohlo urobiť iba preto, že sa rozbila aj Československá republika. A tiež je to na samostatnú tému. A ako dva už slabé štáty a teraz bez ohľadu na to, či nikto je proti alebo bol za samostatné Slovensko a ja som čechoslovák. Čiže nemôže nikto o mňa chcieť, aby ja som mal vyhranený názor na to, že Slovenská republika samostatná je to, je to lepšie riešenie, ako to bolo predtým. Pretože ja keď som žila svoju dobu v Československu, nehovorím, že to nebol... Nemôžem povedať, že to bolo oveľa horšie. Čiže naozaj naša generácia sa cíti ako Čechoslováci. Hej? Čiže, hovorím, ale je to na inú tému. No takže dnes to, čo sa deje, to nespadlo to s covidom a je to všetko dôsledok aj tých porevolučných udalostí, ktoré, ktoré sa stali, ktoré ako tiež hovoríte, že tak asi tam, okrem tých policajtov, to asi naozaj, ktorí s tými obožkami Lenže... Pán Rudo, tu neboli ani tí policajti, ktorí blátili ľudí bez rušov, neboli potrestaní. To je ten problém. To je ten posun toho levelu. Sme vyššie. Takže strašne veľa ten ste nahodila, tak ja skúsim, Ej, som, som, som si urobil poznámky, tak ja skúsim tak v krátkosti zareagovať, lebo čo sme... Keď som hovoril o tých námestiach o tých protestoch, tak tam predsa sa je tam nejaký dozor z nejakého orgánu obecného alebo čo. Tak ja keď tam vidím ako úradník, lenže viete, to všetko je od Sorošových detí. Pretože vy keď zoberete, keď je Fico, pán Fico povedal slovo Soroš, tak viete, jaká sprcha bola. No a ja poviem zase Soroš, pretože rezortové deti, Poliaci používajú výraz rezortové deti a ja hovorím Sorošové deti, pretože za 30 rokov tie Sorošové deti zaplavili celú štátnu správu od súdov, cez prokuratúry, cez obecné úrady a tak ďalej. To znamená ten úradník ktorý je sorošové dieťa, preto sa ho neplíde, keď tam majú progresívci, on nepríde na tribúnu a nepôšepka organizátorovi, že vyzví týchto ľudí, ktorí majú handlivé napisy, aby to dali dole pretože to neurobi, lebo je sorošovec. Oni sú radi, že je nenávisť voči lebo fico, lebo fico. Ale úradník by mal byť odprostený od týchto vecí, čiže on by mal tam prísť, povedať, ten organizátor by mal povedať, vážení, sú to handlivé napisy, transparenty, dajte to dole. A v prípade, že to neurobia, tak na druhýkrát mu nepovolím ten meeting, pretože porušil zákonste vtedy a nehrobi, čo chce, chápete ma. Čiže rezortové deti. A to je ten Digital Service Act, pretože zase tie rezortové deti, oni nás budú súdiť, či hovoríme pravdu, oni, ich názor, ich pravda bude pravdou, rozumete? A tu je tá tragédia. A keď ste spomenula francúzsko. Moja vnučka je francúzska, američanka a v piatich rokoch rozprávala slovensky, francúzsky, anglicky. Úžasná, dneska už má. No, úžasná, nebudem to rozoberať. No a <rý> minule sme sa bavili z ňou, pretože má žába 16 rokov, je druhýkrát zvolená na strednej škole za tlačového tajomníka školy, čiže ona o, reprezentuje ale... štúdiu. Štut... Ja. <rý> no, lebo oni majú tam iný systém na ostrove, v Karibiku, takže ona, ona tam zastupuje študentov, aj, aj rodičov, aj učiteľov na vonokej, takže úžasná. No a bavili sme sa liberté, egalité, fraternité a ona ma upozornila, že dua mort. A to som spozornil, pretože keď je sloboda e, a tak ďalej, a, alebo smrť. Sloboda, sloboda, rovnosť, to, alebo vzúšky. smrť. To bolo pôvodné heslo mm. alebo smrť. To znamená, že pokiaľ nebude mať tie tri veci, nemá zmysel žiť. A mm. keď prijali francúzi zmenu ústavy v roku 1946, tak toto štvrté slovo už vypadlo mm -hmm. a my tu máme už len tie tri slova. Hej. Ale to je tá hlavná podľa mňa povinta. Preto bol aj ten uh, rok uh, 89 a 68, že sa občania postavili, buď budeme žiť, alebo nebudeme žiť. Áno, ale vidíte, ako to ide. A keď ste ešte spomínala poznámka že e, Republika federálna, nebudem teraz hovodiť kdočojakú e, rozbitie, ja budem na tom, e, na mojom rádiu hovoriť, ale za rozbitím štátu môžem kľudne povedať, nestal Mečiar, ani e, e, Český Klaus. E, to bolo ešte predtým, takže kto si nájde radio Vitkovič, do, dozvie sa uh -huh. aj to, ako to bolo, ej, pretože keby... Ešte neviem, ak to bude, ale dám taký nejaký... Dám taký asi nejaký názov rozbitie štátu, alebo tak nejak. Hej? Mm. Pretože my, keď sme pripravovali podklady, e, pán e, Hans Líček, režisér, úžasný režisér, pripravoval dokument o Rozbitie štátu, tak sme sedeli a ja som tiež, hodne sme boli v tom archíve v Českej televízii, strávili sme tam podľa toho, ak sme uh, urobili research, že čo sme sa zapísali, že sme prišli, odišli, tak sme tam sedeli vyše 80 hodín a tam sme pochopili, kto začal kedy. Ešte ani pán Mečar nehovoril o týchto veciach, ešte ani pán Čarnogursky nehovoril, ale tieto slova už zazneli v Českej televízie od Českého premiéra. Ale to, to, to musím všetko spracovať, takže si ho no. vypočujete, dámy a páni. A teraz vám ešte poviem. Československá federácia, keď vznikla tak ja som bol zo spravodajskej služby v 90. roku presunutý do federálnej policie, takže som bol riaditeľom jedného veľkého úseku na východnom Slovensku federálnej policie a vtedy bola jedna dôležitá vec. Federálna policia nabrala v Čechách a na Slovensku najlepších, najelejtenších detektívov a policajtov. A keď sa rozpadol štát, a ostala Slovenská a Česká republika, tak tých elitných z federálnej policie nikdo nezobral. Ani jedna, ani druhá strana. A poviem ešte viac. Pokiaľ by bola ostala federácia a boli by tri policie, čiže Česká, Slovenská a federálna, akože sa volám Rudovitkoviť Starý Pouda, tak vám garantujem, že tento zločin by tu nikdy nevznikol, organizovaný ani na Slovensku, ani v Čechách, pretože keď máte tri policie, sa to nedá. Pri jednej policii nájdete policajného prezidenta, nájdete vyšetrovateľa, pretože ja viem za federálov, ako to fungovalo. fungovalo, poviem jeden príklad, keď slovenská policia si nevedela rady a prišiel za mnou Šéf Košickej Slovenskej za federálnym rejiteľom, tak na mňa smutne pozrel, hovorím, čo je, hovorím, pust hovorí, ty vieš, no, dobre by bolo, keby vy ste to zobrali, hovorím, no, ale my na to nemáme e, nič, hovorí my e, nevieme nič. Týta, ja vám to tak dám, vieš, že tak urobíme, že m, m, si to našiel na stole v kancelárii, to vám niečo bude pripomínať to aj premiér slovenský a pre minister vnútra tiež nachádzal spisy na stole, hej. No takže ráno som prišiel a našiel a, našiel, a našiel som na stole spis takže som si prečítal, dal som to môjmu šefovi detektívou no a rozbehli sme to pozmerali sme ľudí, šup, šup, šup do auta, Banska Bystrica v Banskej Bystrici prekladačka, v Bratislave sme neverili takže z Banskej Bystrici okamžite presun do Brna, v takali policajti federálni, prekladačka a šup ho do Ruzine, do Prahy. A ráno boli už pripravené odposluchy a ráno sme počúvali a mali sme celú štruktúru ľudí. Prokurátor, sudca, taký funkcionár, reň taký funkcionál. Ty nevieš, zobrali toho, nevie, čo sa stalo. Ej, budem si vymýšľať mena. Láckos myslí toto. Ty nevie. Ja už som volal do Košic, ja už som volal tam, ja už som volal sudcovi, ja už som volal, nikto nič nevie. No a on už sedel, prečože to bol federálny zatýkač, generálneho prokurátora federálneho a sedel už v Hruzini. takže tak... To, ktorý fungovalo. to bol? Nebudem menovit, nebudem hovoriť. Dobre, to chce si nájde, Aj. tak asi sa to, asi, asi by to mali byť na tomto... Nejaký... Abo, no, dobre, to pán Rudan. A bol to 90. Ja som... rok, tak sa to dá dobre hľadať. <laughs> ešte vy ste mi včera, a potom už dáme si pesničku, pôjdeme do tej druhej časti, lebo na, za chvíľočku už aj doktor Harabin uh, možno príde, no, áno, keď teraz stíhne tie aktivita. A ešte sme sa včera bavili trošičku o tom, a tu sa vás pýtam, ktorú dobu považujete za také, také najslobodnejšie obdobie uh, v tých našich... No, historických prelomových časoch, teda pred 89. a po 90. Ktoré roky sú podľa vás také najslobodnejšie? Ja vám, ja vám to poviem, čo je sloboda, ale vrátim sa ešte, lebo vám tú poznámku. Vy ste hovorili, že na náboženstvo, tak na YouTube ja som zlepšil zvuk. Aj na, moje, na mojom rádiu je profesor Probožd kapitúry pravskej, profesor Pitha, ktorí mali jeden úžasný ja ho poznám, prejav. Ja ho počúvam, úžasný, úžasný, pán a on mal, on mal ten úžasný prejav a on povedal, že e, musí s nami nechcú sa rozprávať. A on to povedal veľmi pekne a vystižne. Ale oni sa s nami nemajú o čom rozprávať. My aj, nemáme aj, Boha, my nemáme vieru, my nemáme rodinu, my nemáme nič. Tak o čom sa s nami budú oni baviť, keď oni to, toto všetko majú? Hm. Aj, ale toto, čo ste no teraz a... povedali to musí človek vedieť pochopiť, čo ste povedali lebo to, keď nikto zle pochopí tú vetu, čo ste povedali pretože my žijeme tak, že my Boha nemáme to je to, čo ste povedali nie, že my ho nemáme, my tak žijeme po väčina, väčina, my sa možno povedal, väčšina ľudí a zopad ľudí skutočne žije cnostne tak že, že vie, že ten Boh tu je a väčšina nie a u Moslimov, tam všetci žijú v tom, že oni vedia že ten Boh žije, že ten Boh je Hej, čiže je to tam, ja nebudem teraz hovoriť o radikáloch, ktorí vystrajajú to, čo vystrajajú to je zase na inú tému a je to je niečo iné ja hovorím o normálnych lebo človek keď pôjde do muslimského sveta tak sa tam stretne s normálnymi ľuďmi Hej, to sú ľudia ako Miller, majú inú filozofiu života no ale nechcem to ďalej rozobrať ale toto je veľmi pekné, čo, čo vrávite, ako povedal pán profesor Pidha hm? no ale, ale to je to je, je rámanosť, ale to je to, ale ja zase musím trošku oponovať, pretože posluchači, čo ja viem a ktorí mi v Čechách hovoria, že počúvajú slobodný vysielač, tak posluchači slobodného vysielača sú vysoko inteligentní ľudia a som rád, lebo viem, že aj títo e, menej inteligentní, niektorí sú až veľkí duboši, aj oni vás počúvajú, hej, pretože oni potre tiež potrebujú vedieť, čo hovorí nebe, nepriateľ. Čo hovorí nepriateľ? <laughs> Takže, viete, ja by som tie demonstrácie takto ukončil, ale ja mám napríklad e, veľkú výčitku, čo sa týka. pana nie. Ktorá, ktorá doba tu bola? Nás čas tlačí sa? Dobre, tak... Je, e, e, e, ktorá ktorá doba krásna doba do... Krásna, nalepšenie bola jedna, ale krásna no, doba bola za, za socializmu, lebo sa boli mladí, krásni a dynamickí, teraz už sme mladí a dynamickí. A, a ja som rozprával po revolúcii s kniazmi, ktorí sedeli a oni povedali, že oni aj za sociku v kriminále boli slobodní ľudia. A po revolúcii ktorú dobu by ste ho vnotili? A najslobodnejšie som sa cítil v 1991, kde skutočne médiá hovorili pravdu, skutočne ľudia mali dobre vzťahy, skutočne tá spoločnosť išla dobrým smerom a v 92. roku sa to začalo lamať a išlo to až do, no a potom tomu ja hovoria, a išlo to až do COVID-u. No dobre takže asi tak. Hej, napríklad no ešte vám jedno, jedno vám poviem veď ako novinár. Hej, v Poľsku neexistuje, aby niektoré noviny, to je jedno aké, neexistuje v Poľsku, aby niekto porušil prezumciu nevinný, nehovorím o politikoch a o odsudených ľudí. Ale pokiaľ je niekto ešte len vo vyšetrovaní, ako je pán Bombic. Ešte není odsudený, ale už pána Bombica, už ho ťahajú menovite. V Polsku je len Janko K, Janko F. Tam si nikto nedovolí, žiadny novinár, ani súkromná osoba, ani alternatíva povedať celé meno, pretože je veľký postih. A ja sa pýtam, my nemáme právo v Čechách a na Slovensku? Uh, viete, kde to celé? Viete, kde to ja, ja, kde tak čítam ten celý začiatok? A teraz nie kvôli tomu, že to ide o mňa, ale ja si myslím, že na mne ten celý projekt vyskúšali, keď v 15. v 15.1.21 vyšli obrovské titulky. Advokátke Adriáne Krajníkovej z Košic pozastavili výkon advokácie, pretože na ňu boli, bolo množstvo zťažnosti a dopustila sa disciplinárneho previnenia, ktoré je presná skutková podstata vycitovaná a disciplinárne konanie je vlastne trestné konanie. Čiže ja som 15.1.21 mala cez TASR s plným menom vycitované, že som sa dopustila tohto protiprávneho deliktu a za čo mi komora pozastavila výkon advokácie na základe mnohých stiažností. A tie mnohé stiažnosti, to je to, o čom hovorím, ktoré si vyrábala sama Čížová, Súčasná členka súdnej rady, opakujem, Zuzana Čížová, sama vyrobila stiažnosti proti mne, ktoré, ktoré potom sama šetrila. To neboli stiažnosti od občanov, od ľudí, ako to prezentovali. Samozrejme, že predseda Európskej komisie si nemôže sám sebe podať stiažnosť na šetrenie. Ona si ich sama vyrobila, sama podala. A na základe toho vzniklo a následne predsedníctvo falšovalo aj s ňou ďalšie verejné listiny. A takto vyprodukovali pamflet že mi pozastavili výkon advokácie a následne akože som vyčerknutá. tamto to celé začalo. A keď to prešlo na mne a do sa to krie, tak už to potom len išlo a začali, začali byť už. A celý cirkus celý cirkus začal. Ja by som to tuná chcela preto uh, uh, ukončiť pesničkou, predeliť, aby sme sa dostali práve do toho pokračovania toho, tej doby covidovej, pretože hovorím toto bol dôvod, moje, moje aktivity, kvôli tomu, o čom budeme teraz rozprávať, kvôli, kvôli tým skutočne zvrhostiam, ktoré sa robili na celom obyvateľstve Slovenskej republiky. A práve preto, aby v súvislosti s tým som nemohla nič robiť, aby sa v tomto mohlo pokračovať vlastne, toto sa stalo, so mnou čo sa stalo a ďalej to už ide a už, už proste dneska označujeme každého vinný, aj keď je nevinný proste a ide to, ide to, ide to lebo proste sa to oskúšalo, že tento model funguje. Adrianko, pre, pretože ľudia sa zlomili a nezlomili sa ani v čase komunizmu aby vstúpili do komunistickej strany to je všetko. No, to ste povedal veľmi pekne. No, a tu <laughs> vstúpili, vstúpili všetci do covidovej hry. No, tak, je Takže, ako pán Rudo hovorí, že tie krásne časy, jeho krásne časy boli za socíku, keď bol mladý fešák, tak niečo. A aj moje krásne časy tam patria, tiež musím povedať, to boli časy gymnaziálne a časy, keď som chodievala, na domašiu, trošku prezradím ako pionierská vedúca, ako do tábora, a to boli nádherné, nádherné časy, ktoré sme tam strávili. No a, a z tých čas si máme také, takú, takú nejakú spomienku peknohodobnú. Počúvate si. Short on you návrat do, do starých, starých čias aj našich komunistických, ale aj porevolčných, pretože som na, na túto skladbu. E, sme ešte ob, e, tie taky obháňali aj v gymnáziálnych časoch, aj už potom ako aj vysokoškoláci. No, tá na vystrajalo to, toho, nie? <súdňa> On tam je z, z, z Košičan, ale aj, v my kránové, my kránové, aj v vo Vranové ste pôsobili, takže keď som aj o tej domaštie rozprávala, tak tak e, čo na vystrajalo <laughs> za našeho mladí, takisto. A však, ja, ne, ja neviem, či dneska, mám pocit, že dneska mladí takto ani nejak, neviem, ako oni tak zvláštne žijú s tými telefónmi v rukách, všetci hlavy spustené, ale nechcem o tom teraz hovoriť, ale myslím si, že už skôr skres toho, že tá doba bola pokojnejšia sme tak to celé inak vnímali a, a dokázali sa tak zdravo a tak tak, tak, tak povyšanti ich povystrajať a povystrajať, kde je čo naozaj. Ale všetko vždycky tak nejak tak normálnejší, no. No dobré, poďme ďalej. Je tu jedna otázka, ktorú ja veľmi skrátim a pôjdeme, potom budem pokračovať potom už teraz s tou covidovou témou. Pýta sa poslúchač, že či, pojem ex-ofo čo znamená, že kedy má konať policajt, prokurátor alebo sudca, kedy má konať exofo. Ak niekto niekoho v médiách teda verejne nazve vrahom alebo nejak podobne, uh, keď to platí pre výroky v médiách, prečo to neplatí na námestí, teda tiež na verejnosti a tak ďalej. No, uh, trestný čin ohovarania ak teda pôjdeme o tom, že, že keď má prokurátor policij, to znamená, že sme v trestnom práve nie v civilnom práve, že ochrana osobnosti že ty ma ohováraš o mneš karedo rozprávaš to by bola civilná žaloba tu, toto skôr vidím na civilnú žalobu ten, ten transparent ako na ohováranie podľa trestného práva, pretože vy na to, aby ste do, naplnili skutkovú podstatu trestného činu, a to je na ďalšie vysvetlenie čo to je naplniť skutkovú podstatu trestného činu to je to, čo bombic nenapln Tiež som stručne poviem, len nechcem sa veľmi venovať teraz vysvetľovaniu e, tejto témy, ale naplniť skutkovú podstatu trestného činu ohovárania je to, že vy, vy, keď nazvete niekoho vrahom, musíte mať záujem, aby on bol ako vrah odsúdený. To úplne jednoducho vysvetlujem teraz. Čiže vy musíte mať umysel mu navodiť trestné stíhanie. A aj ho teda, ktorého odsúdi. A plus tam ešte musí byť kopec ďalších vašich umyselných, umyselných uh, zákutí v tom, aby ste naplnili skutkovú podstatu trestného činu. to v civilnom koráne o náhradu škody daj mi 100 tisíc, pretože ty si ma nazval, že som vrah. A stačí mu povedať, daj mi jeden dôkaz, že som vrah. On keď vám ho nedá. Mali by ste mať 100 tisíc na stole, minimálne 30 tisíc, a ako má Tibor uh, Eliot Rostas, je zaviazaný, lebo niečo povedal o Benčíkovi, alebo ako aj uh, Šutaj Eštok, uh, šikovný to minister uh, elektronických schránok, je takisto zaviazaný, toším, tam bolo 10 tisíc pokuty pre policajta každého, je to jedno, máte nejaký istý zisk, ak vás niekto nazve verejne, že ste vrah, že ste, ja neviem čo, vulgarizmus, niekto dokáže, že ste vrah, no samozrejme, že to nedokáže, keď nie ste vrah. Takže tam peniaze sú doma. Ale v trestnej, v trestnej linii by som tento nápis nebrala ako ten úmysel tam nebol. Ja tam nevidím tú skutkovú podstatu. A to isté teraz takisto u Bombice a takisto ešte sa dotknem Petra Kotlára, kde ho obvinili pre podnecovanie. Za to, že šíri nepravdivé informácie o, o nebezpečnosti COVID vakcíny. To ale nie je to, že on šíri nepravdivé informácie o COVID-19 to nie je, uh, nie je on tam, čo má nepodnecovanie, on tam má šírenie poplašnej správy. Šírenie poplašnej správy, uh, v prvom rade, vy musíte, mať, vy musíte mať úmysel, vy musíte vedieť, že tá šírená správa nie je pravdivá. Kotlár je na svoj krk presvedčený, že vakcíny sú škodlivé. Takže on nenaplňa skutkovú podstatu šírenia poplašnej správy, lebo on tomu verí, čo šíri. A znova, je jedno, teraz ja som o tom presvedčená, čo on hovorí, ja takisto som presvedčená o tom, že tie vakcíny sú škodlivé. Ale nie preto, že to Kotlár hovorí, a viem to od neho, ale ja mám iné zdroje, ktoré mi potvrdzujú iba to, čo hovorí Kotlár. Ale kotlarne môže naplniť skutkovú posadu trestného činu. E, a prosím vás, niekto, ja, ja som si o tom rozprávala, niekde to širte ďalej, niekde to dajte zo ďalšieho povedomia. Pozrite si skutkovú postatu trestného činu, šírenie poplašnej správy, pozrite si komentár k tomu, ak sa dostanete ešte viac k zákonom. Šírenie poplašnej správy, tam je umyselný trestný čin. Vy musíte vedieť, že správa, ktorú širíte, je nepravdivá. Bodka. No a nech niekto presvedčí, že kotlár je presvedčený, že vakcíny sú zdravé, iba šíri. Opak. Hm, Nezmyslná. No, takže treba sa na to dívať vždy z tej skutkovej podstate trestného činu. Je to úplne iný pohľad, ako keď sa na díme, ako lajci. Hej. Takže šírenie poplašnej správy je to. Policajti, policajti v podstate šíria poplašnú správu tým, keď to pritiahnem za hlasi, ale oni tam iné. Oni tam zneužívajú právomocná, sú iné skutky. Keď Kotlarovi vzniesli Tresné obvinenie pre tento, pre tento uh, skutok, ktorý už neaplní základnú skutkovú podstatu. Už tam, už tam nie sú tie základné znaky, pretože on ešte raz verí škodlivosti tým vakcínám. No takže, takže takto. No a poďme teraz ďalej. Poďme znamená Petra Kotlára. Uh, aj s panom Rudom sme sa o tom bavili a uh, v podstate my... Ja som, ja som celý ten prejav Petra, už som si ho začala počúvať, nevidela ale podstata toho prejavu je v tom <coughs> čo viem aj od vás že on sa znova venoval v podstate Peter sa nevenuje tej stránke právnej no veď lekár ani nemôže ale venuje sa stránke medicínskej a kvôli tomu už na neho padlo aj trestné znova, znova v odzovkách šíri, šíri správu, ja netvrdím, že poplašnú, ale tvrdím, že šíri správu ktorá je o tom, že vakcíny sú škodlivé. Úplne to skrátim. V podstate, že nie ide ani o vakcíny, ale ide o nejakú genovú terapiu. Ja opakujem znova, ja som o tom presvedčená z iných zdrojov a to nie od nejakých automechanikov, ale od lekárov, s ktorými sa v týchto veciach odborne bavím, pretože aj keď ja veci riešim právne, samozrejme musím mať aj odborný podklad, pretože jedno s druhým tu súvisí. Peter Kotlar sa venuje veciam výlučne právne, a to, čo mi jedna vec na tom prekáža, je tá, kde sa stále vyjadruje, že... A my sme sa bavili, vy ste teraz spomenul, pán Rudo, tých, soroš, tie Sorošové uh, deti, alebo teda, ako ste ich nazvali Sorošové deti. A to, čo sa vyčítam, a ja čo vyčítam v súčasnej vláde, je to, že tie Sorošové deti neberie na zodpovednosť. A nie len Sorošové deti, ale tú predchádzajúcu vládu a ten režim a hlavného hygienika. A množstvo tých policajtov, ktorí obuškami mlátili ľudí, lebo nemali rúško, neberie nás odpovednosť. A to je to, čo občanom Slovenska takisto hlava neberie a nerozumie a preto sa nepôjdu voliť smer. No, nepojdu. A Peter Kotlar sa často tak krát vyjadril dokonca aj Sonia Peková, že nechcú brať na zodpovednosť, trestne stíhať ľudí, pretože vo väzniciach toľko nie nemáme a tak ďalej a tak ďalej. K tomu sa nechcem vyjadriť pre tento dôvod, ale tu by som dala do, do osobitnej pozornosti jednu závažnú vec. Ja vám za chvíľočku vysvetlím a, a pôjdeme k tomu testovaniu, pretože o tom testovaní sa Peter na konferencii, ktorá sa konala v Prahe, pred Českým parlamentom vyjadril a to už si môžete otvoriť aj môj článok na žaloby voči štátu.sk ktorý som dneska ráno vydala a tam som túto vec veľmi podrobne a stručne stručne, na môj, na môj štýl uh, podala v taký, takú právnu analýzu, ktorú si vlastne chcem preberať potom aj s so doktorom Harabinovák nám vyjde čas takto teda poslanec teda spolnomocnec vlády Peter Kotlar uh, označil toho 26.1.26 26 v parlamente Českom to testovanie obyvateľstva Slovenskej republiky na COVID-19 ako celosvetovú medicínsku hanbu A rozprával tam vlastne o týchto nebezpečenstvách toho kvázi rač, vakcinovania a podal na trestné trestného znamenie nejaký biochemik alebo doktor Hel Hel tuším a dokonca predložil k tomu nejaký 20-bodový sťaby manuál a doslova ódu na, na, na to, ako je tá terapia prospešná. A e, Peter Kotlárs, podľa neho, teda je zločinec, ktorý vlastne šíri hoaxi, konšpirácie, že vakcíny sú škodlivé, pritom vakcíny sú tieto covidové to najlepšie, čo ľudstvo mohlo kedy mať. Doslova mi to pripadá až také sektárska, sektárska, sektársky manuál. Je to všetko na... Ja to nemám vo svojom článku, ale na, na potatranskykurier.sk to... Nájdete. Myslím si, že Janka to tam stiahla. No, ale Peter teda Kotlár, to testovanie obyvateľstva, lebo vakcinovaniu predchádzalo testovanie a testovaniu predchádzalo ruškovanie. Ono to všetko malo svoju postupnosť. Preto ja som veľmi striktne na začiatku voči tým ruškám sa postavila, pretože ja ako právnik poznajúci architektúru práva a, a poznajúci už myslenie. Vy už viete, keď vidíte čas nejakého uznesenia policajného alebo postupu súdu. Vy viete, čo ďalej bude nasledovať. Takže Keď teda poznáte to právo. Takže ja som presne vedela, že po tých hruškách čo, čo bude ďalej nasledovať. Hej, a to potom už tie testovačky a potom vakcíny. Co to bolo postavené na tom, že ono to bolo uložené, tie, e, povinnosť prekrytia dýchacích cís bola uložená hm, hlavným hygienikom ako povinnosť, pričom v žiadnom zákone taká povinnosť neexistuje. Čiže on tu absolútne zneužil svoju právomoc, pretože on hlavný hygienik nevie uložiť inú povinnosť, než takú, ktorú vyťahne zo zákona. A to, nemal, to neexistuje v zákone. Čiže on si ju sám vykreoval. E, takisto aj Fico povedal pred udelením amnestii, že, o, že išlo o protiústavné uh, opatrenia a protiústavné ukladania uh, stíhania, uh, prístupkové stíhania. A preto a preto dal prístupkovú amnestiu. Lenže prístupková amnestia, človek tomu nerozumie, tak si myslí vám. prístupková amnestia, amnestia na prístupky je to, že vy Môžete amnestovať iba pravoplatný priestupok. To znamená, to musí byť pravoplatne uznaný. On musí byť normálne existujúci, legitímny priestupok, ktorého sa skutočne dopustíte. Vy ste skutočne prekročili rýchlosť, vy ste skutočne dostali pokutu, iba je vám to pre nejaké dôvody, ktoré si vláda môže, môže zmyslieť, prijať. Tak tá vaša skutočná vina, proste vám tá pokuta z tej viny je odpustená, ale s vinníkom ostávate. No a tu na vláda na jednej strane jedným dychom povedala, že tie priestupky boli. Tie, tie rozhodnutia o prístupkoch boli protiústavné, pretože tie rozhodnutia, pretože tie opatrenia na ruškovanie sa boli protiústavné, tak preto im odpustí pokuty. Čiže ona uznala vinu, ona uznala vinu titulom protiústavného, porušenia protiústavného a tu to znamená, keď je protiústavné, on neexistuje. Čiže vinu, ktorú, ktorá neexistuje, ona legitimovala ako existujúcu a iba pokutu odpustila tak, že ju ľuďom vracala. No a na za, po týchto a túto, túto amnestiu najprv Peter odporúčal uh, verejne, veď ja som to potom kritizovala a potom neskôr, keď sme sa o tom rozprávali a sme si to teda vysvetlili, tak um, podobno tiež prezentoval, že má na to iný názor. No, no, a ešte to dokonca odporúčal prijať aboliciou, ktorá abolícia, to je to, že sa už nemá pokračovať v začatom. Uh, prístupkovom konaní a abolícia už niekoľko rokov neexistuje, U, z ústavy zmizla čiže on ani nevedel o čom rozpráva, čo mu nelitikam lebo nie je právnik a tá moja relácia bola na to, že zjavne niekto mu radí kto chce tomu celému poškodiť no a po tejto uh, no a teda nakoniec bola tá prístupková amnestia a teraz keď mi vy hovoríte že aj v Čechách tá prístupková amnestia má byť pretože vlastne Peter Kotlár, keď vystúpil na tej konferencii, tak že vraj to tam niekde bolo prednesené. A e, spojil to potom aj s tým testovaním, ku e, ktorému sa chceme naozaj dostať. E, hovorím, buď to stihneme spolu, alebo to už potom rozoberiem s Harabinom. Podstata je, aby to posluchači počuli. Takže, ale keďže vás má pan tak tu vás potom poprosím, e, čo bol čo bolo obsahom toho vystúpenia Petra Kotlára, uh, pretože ja som ostala naozaj zarazená, keď ste mi povedali. Nemala som fakt často sledovať, takže od vás viem tú informáciu, že on tam odporúča uh, rovnako nejaké, nejakú amnestiu na, na tie priestupky, uh, tiež voči uh, uh, voči občanom, ktorí sa my chceli rúškovať, alebo o čom bol ten prednes pre jeho? No, celý problém je ten, pretože v... Prvý článok, ktorý som zachytil, sa menoval Babiš sa omluvil lidem za COVID a Babiš, citujem, uviežili sme odborníkum a EU, byla to chyba. Takže vina sa nehádže na neho a na jeho administratívu, ale na EÚ a na nejakých odborníkov, ktorí veril. Takže ja by som chcel vedieť, mena odborníkov, aký je postih, nehovorím do basy, ani babiša do basy, nikoho nechcem zatvárať, ale tu sa musí prijať jeden krásny zákon. Morálne zlyhali musia z politiky ísť vod. Ľudia už nesmú byť volení títo. Bodka. To sa musí zákonne upraviť. No a druhý článok tam bol, že to, ja na to budem robiť reláciu, lebo už mám takú analýzu, hej, lebo to povedal pán Babiš, premiér na stranickom svojom zjazde a nikto mu neoponoval, lebo však viete, ako straníci, hej. A potom je tu druhý článok, ktorý ma podvihol, je to tlačenice u dveži snemovní a tam odhalil pravdu kolem covidu. To je pekne, že hovoril o covide. No a právnik, preto hovorím, že my nemáme v Čechách ani jedného takého právnika, ako vy ste dva ja s, s pánom Harabinom, pretože právnik musí vedieť, čo to znamená. A pán Rajchlo to povedal. A ešte tam je tretí článik, článok. Zastavme to. Rajchlova akce ke covidu z zlatých hřeb a šok a tým zlatým hřebom a šok má byť pán Peter Kotlar. No a keď som počúval pána Petla Kotlara, tak on nevyšetruje mechanizmus, kto, hej, kedy bola nevyhlásená VHO, Svetovou organizáciou, keď po obede vyhlásil a ešte nebol tu na COVID v Československu, a už večer prvé médiá e, začali strašiť, že nebezpečný COVID. Veď toto je jeho práca analyticky zistiť, kto kedy začal vytvárať túto paniku. Pretože ja si veľmi dobre pamätám a ja mám veľmi dobrú pamäť. Ako pán Pelegrini povedal, a on bol prvý, on bol premiér vtedy, a on začal tie restrikcie. E, nie, ma to byť až potom. On začal pán Pelegrini prvý tieto restrikcie a on jasne povedal vtedy, že keby to na ňom zaležalo, tak by dal povinne ovakcinovať všetkých. On je dneska prezident o tom, čo vy ste hovorila ako predseda parlamentu, to sa nechcem zmiňovať. A teraz si zoberte, človek, ktorý zradí pána Fica a odíde a má jeho úlohou bolo položiť Fica ako politickú stranu, lenže pán Fico je zdatný politik, takže sa oprášila a zvládol to, tak ja nemohol by som so zradcom v živote ísť do koalície, chápete má v živote to sú morálne princípy a pán Fico, keby to neurobil, tak pán Pelegrini by išiel do koalície s progresívcami, tam by sa totálne v spoločnosti odkopal, jeho strana by zanikla aj s progresívcami a na ďalších voľbách pán Fico by dostal ústavnú väčšinu. A teraz si dajte otázku aj odpoveď sama, ja to nebudem rozoberať, prečo sa tak urobilo. Prečo voliť či zvolili pána uh, Peregdynieho za prezidenta, prečo z Čecha zvolili pána Kovidjaka za premiera. Rozumíte, a to sme furt A, a. Ja, ale ja už nechcem viete, ako sa točiť dokola. Ja by som chcel povedať do budúcna. Ja chcem dať taký návod niekomu, na Slovensku nech sa chytí, pretože, lebo furt sa točíme dookola. Ja som si dal urobiť, lebo ja mám ten môj volebný program je... Tu vás, sto, tu vás stopnie, ja, mene, nie, pre... pán Rudo, prepáčte, no? tu vás musím stopnúť, lebo je 14 hodín. Ja poprosím uh -huh. do štúdia skúsiť skontaktovať pana doktora Harabina, ak je pritomný, aby sme ho už dali na linku. Aby... Máme telefon obsadený momentálne, Adriana. Dobre. Aha, dobre, takže budeme pomaličky končiť, uh, ale tu by som ešte uh, nadviazala na to, čo ste povedali, lebo jednu veľmi zaujímavú myšlienku ste povedali. Vy ste urobil fantastickú obhajobu uh, pana Fica, uh, čo nehovorím, že nie, lebo je na tom veľa pravdy, čo ste povedali, prečo aj kona tak, ako kona, a skutočne kto nevidí do tých politických hier, do ktorých ja vidím viac ako bežný občan, lebo proste vidím uh, svojím spôsobom, ako že nejak som, som toho nejakou súčasťou nechcenou. Ale tam potom znova hlavu vám neberie to, že toto je všetko v poriadku, čo ste na pána Fica povedali, že musel proste, že, že, že je, zr, je zrádzaný svojim okolím, to je, to je jasné, má to, naozaj to má ťažké, ale on mal voľbu. Lebo ho, potom, sme, potom ste sa dostali tam, že, že a bol zvolený Pelegrini. Prečo? Pretože Fico ho odporúčal. A Ficov hlas pre jeho voličov bolo Svete písmo. A keby a Fico mal voľbu, mal tam harabina, ale postavil Pelegriniho. Uh, Harabin by ho takto... Harabin je skutočne... Ja väčšieho Slovaka ja Harabin nepoznám. Skutočne, keď by ste mali možnosť, hoď viac aj komunikácie, a, a veľa, pán doktor Harabin veľa komunikuje, ale a ešte viac, keby ste ho poznali, on je skutočne, on je, on je dušou, telom, krvou dna Slovak. A, nezradil by, v tejto otázke by v živote Fica nezradil. Vrstne nezradil by ho, pretože jeho, jeho, jeho cieľom je naozaj tá Slovenská republika. Čo sa nedá povedať u Pelegriniho. Nechcem ďalej túto tému rozvíjať iba na margo toho, že áno, Fico nemá to ľahké. Je, um, je v týchto tlakoch, ktorý je, ale, ale nevie inak. Ale mal možnosť sa do tejto situácie nedostať, ak by bol odporúčal Harabina. A dnes keby bol tým Fico Harabin Slovensko by bolo úplne inde. Úplne inde. No ale veci sa vyvinuli úplne iným smerom, takže... Takže to tam nie je a ešte jednu vec, e, to tak nie je, ešte jednu vec si dovolím povedať, že hovoríte aj vy, že nechcete ich trestať, že by ste nechceli trestať. E, ja tiež som za trestanie ako také, ale sú veci, ktoré nemôžete nepotrestať. Pretože keď to nepotrestáte, jednoducho to to sa vám zopakuje. A potom sú tu veci, ktoré nie sú na tom, či vy to chcete potrestať alebo nechcete, ale na tom, že vy to musíte potrestať, pretože tak, je tak sú postavené pravidlá hry, trestný poriadok, že, a trestný zákon je trestným činom. Ak vy neoznámite a potom policia nekoná o, o istých trestných činoch, pri ktorých zákon hovorí istú trestnú sadzbu, ktorá je, tuším, najnižšia, teraz budem zlovy hovoriť, ale asi to tak je, najnižšia, najnižšia, na, je najmenej hranica 10 rokov ako horná hranica trestu, čiže od do 10, a tých do musí byť najmenej 10. A do tejto hranice spadajú všetci tí uh, covidoví zločinci, pretože tie trestné činy spáchali za krizové situácie, čiže oni sú minimálne 10 rokov, mnoho z tých skutkov. Čiže tu nejde o to, pán Rudo, že či my chceme alebo nechceme, budeme tolerantní. To, jednak morálne to nebude fungovať, ak zločiny nepotrestáte, ale právne ich nemôžete, to nie je na vás. Ako náhle nikdo z verejných činiteľov povie, urobíme iba hrubú čiaru, sám sa dopúšťa trestného činu, ne, neoznámenia trestného činu, to, to takto nemôže fungovať a to je ten bordel. Čiže... No, ne, to by som si vás zahorla popraviť. Nede o to, že trestať všetkých. Preto ja vravím, keď si niekto vezme transparent, ja ho nechcem trestať. Lebo je to proste magor, ktorý ani nevie, čo robí. Jednoducho je, je niekým, kto už spáchal na ňom ten trestný čin, že to diecko namotal, alebo toho starého človeka, e, senilného, alebo proste nejak inak, menej... menej inteligentného, alebo už neviem, proste bol každý v nejakých situáciách, proste namotal niekoho, využil, a, a to je znova trestný čin, využije niekoho tieseň, e, nepriaznivé životné podmienky, to je riadne v skutkovej podstate, tre, podstate trestného činu, keď vy takto namotáte človeka, až on transparent, že e, Fico je vrah. Hej, čiže, hovorím to, to veci majú úplne iný iný obraz, iný klinický obraz. No a, ale... A vy neoznámite trestnú činnosť, ktorú presne zákon hovorí ktorú, a to sú covidové režimy, vy sám páchate trestnú činnosť. Čiže nielen verejný činteľ aj občan, aj bežný občan. Hej? to Tam, tam sú uh, a verejný činiteľ teraz zvlášť. Musím ešte pozrieť, že občan to musia, či to musí každý oznámiť, ale verejný činateľ určite to musí, musí oznámiť a polícia to musí riešiť a Žilinka to musí začať stiehať a dozorovať. Čiže stiehať policia, stiehať a prokurátora dozorovať to nie, že nie ja by som asi takto tie vaše myšlienky e, ukončila a poprosím vás, nechajte si určite tú, tú radu pre Slovákov, čo, čo máte na mysli, môžeme urobiť na budúci piatok pokračovať v tom lebo chcela by som teraz pripojiť na linku pána doktora a ak by teda pán doktor nebol ešte na linke, tak potom by sme mohli pokračovať. Škoda, že neviete byť na e, internete, lebo tak by sme mohli byť e, v trojici, prípadne ešte zo štúdia, keď by sa im to pokusilo spojiť nás takto No a keďže veľmi nie, tak potom no, budeme pokračovať ďalej s doktorom Harabinom, čiže ja sa s vami teraz s ťažkým srdcom naozaj lúčim, lebo perfektne sa mi s vami tu diskutuje. No ale keďže máme dohodnutú aj druhú časť generácie, tak potom by som to, hovorím, aj tam posunula. Co by na to dobre, súhlasím, pán policejní rada? Dobre, dobre, súhlasím, pretože to, čo som chcel povedať, pretože ľudia musia mať určitú nádej, určitú viziu a to Polsko, veľká krajina, a tam prišiel nový prezident a hneď prvý inauguračný prejav povedal, že sa bude snažiť zmeniť poľskú ústavu a urobiť prezidentský systém. A toto... ja. a vznikol aj v Poľsku ruch obrony poľakov od spodu a toto je cesta. My sa musíme zbaviť politických strán a ja vám o tom poviem, jak no. oni na to idú. Šikovne, Dobre. mudro a podarí sa im to. Takže ďalšiu reláciu s máme na túto tému. Dobre. Dobre, súhlas. Dámy a páni, no ďakujem pek... a pani posluchači, posluchačky, ďakujem vám pekne. Úžasným pánom technikom zo Slobodného ďakujem a vám, pani doktorka, hlboká poklona, tak jak poďáci hovoria kláňam sa nízko, pani kochaná, a panu na <laughs> takisto. Ďakujeme bardzo. Tak? Nebojte, že nedostanú nás východňaroch. <laughs> Daž soha. Dobre, ešte raz ďakujem pekne do počutia a keby náhodou aj pán doktor Harabin, že nebol na linke, ja budem pokračovať ďalej a potom on buď naskočí, alebo nenaskočí, ukončím to dnešnú reláciu a budeme sa s pánom Rudom počuť na to, na tému tých politických, to politického systému, či áno, alebo nie. Takže ešte raz do počutia a my si dáme pesničku a pre technikou informácia, ak by to mohla byť pesnička číslo 3, znova taká, taká, taká retro z našich v šumných časoch. Krásny piatok, milí poslucháči, milí priatelia, aj tí, ktorí nie sú priatelia a počúvajú nás. Krásny piatok s Adriánou Kranichovou. Máme poslednú časť relácie, bol veľmi zaujímavý rozhovor s pánom Rudom Vitkovičom, Slovákom, žijúcim v Prahe, bývalým policajným, vysokým funkcionárom, kriminalistom. Človekom už so svojimi životnými skúsenostiami aj z predrevolučnej doby, aj po revolučnej, aj covidovej doby, takže oplatí no, sa to vypočuť. No a na toto by sme nadviazali. A tak, ako som ohlásila, že sme mali bývalého policajného funkcionára, tak teraz budeme mať budúceho prezidenta Slovenskej republiky, pána doktora Štefana Harabina. Lebo ako sa hovorí, čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo... Takže ja verím v naozajný progres Slovenskej republiky a že sa tam skutočne po tých všetkých ťažkých chvíľach a časoch, ktoré sme zažili a ktoré určite nás ešte aj čakajú, dopracujeme, pretože, pretože inak, inak, inak to celé spadne. Takže ak máme na linke uh, pána doktora Štefana Harabina, tak ja by som ho privítala, pán doktor, dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás štúdiu aj všetkých poslucháčov aj všetko dobré v novom roku. Hlavne zdravie, ďakujem. pohodu aj na osvetovej úrovni šírenia pravdy. Ďakujem pekne a veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, lebo viem od uh, Trajanky, že ste, sme komunikovali, že, či, že teraz ste mali nejaké aktivity, ktoré sa budete ale teraz snažiť pre poslucháčov slobodného vysielača dobehnúť do do, do, do pomyselného štúdia, tak si to naozaj vážime, lebo ste skutočne obsadení a, a dnešný rozhovor si myslím bude veľmi zaujímavý a bude, bude sa týka teda tejto témy. Samozrejme, že ste nepočuli, o čom sme sa rozprávali a minulý týždeň sme mali mať reláciu, kde som chcela hovoriť o justičnom gangsterizme, ktorý sa týka spojiť takúto tému s, teda aj vašim trestným stíhaním s mojim disciplinárnym stíhaním a doslova mojou profesionálnou likvidáciou kde stručne teda poslucháči vedia aj, aj vy ale ja som ešte celkom naozaj s tou vecou nevyšla vonku, pretože tá stále ešte v takom mojom spracovávani bola a ešte v istých interných intenciách ale jednoducho ja už verejne, verejne aj dokonca vyzývam Zuzanu Čižovu, ktorá je bývalá členka reviznej komisie SAKU, súčasná členka súdnej rady Slovenskej republiky a Viláma Karasa, bývalého predsedu SAKU, bývalého Čaputovej ministra spravodlivosti a súčasného podpredsedu KDH, ktorý človek sa tlačí naozaj do vysokej politiky. Ich skutočne vyzývam, že ak sa ich moje slova dotýkajú, aby na mňa podali žalobu, pretože... pretože Uh, títo dvaja ľudia sú na čele zločineckej skupiny, ktorá falšovala verejné listiny a takto vyrobila uh, rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie. Nebudem to tu rozoberať, ale keď vrábim verejne a nech ma žalujú, že falšovala verejné listiny, tak viem, čo hovorím. A Zuzana do dokonca sa pritom pán doktor správala korupčne. Tam kde jej konanie je korupcia s istými ľuďmi z ministerstva spravodlivosti, o ktorej tiež nebudem teraz rozprávať. Všetko to súvisí s týmto prípadom. Čiže ona sa správala korupčne v spojení s tým, aby teda mohla falšovať tie verejné listiny. Je, naozaj je to hrozné, čo sa stalo. Je to veľmi vážne. A sú do toho zapletení Lipšic, ďalší sudcovia, aj sudkynia Venkelová, ktorá e, drží bombica daného kolára vo väzbe za jeho myšlienkové pochody pričom ona sama pácha a oveľa závažnejšiu trestnú činnosť, ona, ak je bombic zločinec, čo nie je zločinec, tak ona je zločinec. A nech ma takisto pani doktorka uh, žaluje, keďže to verejne hovorím. A jednoducho je to sieť, organizovaná sieť, ktorá sa ťahá cez ad, uh, niektorý, niektorých funkcionárov komory, až po, cez prokurátorov, až po ústavných sudcov, Fiatšana, bab, uh, Babicovu a ďalších. A Trestné oznámenie, ktoré som podala 1.8.24, sa v časti e, funkcionárov SAK dodnes neprejednáva. V časti ďalšej prejednávajú s tým, že odmietajú všetko, pretože oni konali v súlade so zákonom. Samozrejme, keď to stávajú na tom, že neprejednali tie falšované listiny funkcionárov SAK, tak potom to vychádza tak, že konajú všetci v súlade so zákonom. Hovorím to len na okraj veci, tej, ktorú otvorím, pretože... Uh, to falšovanie verejnej listiny o pozastavení výkonu advokácie súvisí práve s tým, o čom sa budeme dneska rozprávať, prečo mňa potrebovala komora odstaviť. A súvisí to aj s Petrom Kotlárom, čiže trošičku zmením tému než tú, ktorú som chcela minulý týždeň, pretože veci sa pohli dopredu. Peter Kotlár bol v Českom parlamente, uh, kde predniesol, uh, predniesol v podstate tie svoje uh, tézy, ktoré aj na Slovensku prednáša o nebezpečnosti, covidových vakcín, e, terapii, lepšie povedané, za čo už je vznesené trestné obvinenie u nás na Slovensku, pokiaľ e, trošičku aj odborne to e, s vami chcem tu prebrať. E, Uňa sa mu dáva zavinu, že e, mal šíriť poplašnú správu s týmito COVID, škodlivosti týchto covidových vakcín. A ja som aj poslucháčom pred chvíľočkou vysvetľovala, že skutková posláca trestného činu šírenia poplašnej správy spočíva na úmysle a ten umysel je v tom, že vy v prvom rade musíte vedieť, že tá správa, ktorú širíte, je nepravdivá. Nič viac nie je na, na tejto veci pravdivé, ako to, že Peter Kotlar je na život svoj presvedčený, že tie vakcíny sú škodlivé. Čiže on keď šíri správu, že vakcíny sú škodlivé, nemôže to byť poplašná správa, lebo tam chyba ten, ten, ten základný moment, že vie o tom, že tá informácia je nepravdivá, že, ško že sú škodlivé. Čiže Kotlar šíri z jeho pohľadu pravdivú informáciu. Čiže to nie je šírenie poplašnej správy, ktorá vyžaduje úmysel, že správa je, správa je nepravdivá. Ja skutočne nerozumiem, či oni, či oni tomu naozaj nerozumejú. Ať uh, v policajti niečo si myslím, že tí to nerozumejú, pretože to sú štatisti a ako aj predchádzajúci host Vravel, sú to mladí ľudia, ktorí sú noví do zboru nabraní m, noví ľudia, ktorí nevedia, kde je sever, ale prokurátori to musia vedieť. A keď to nevedia, tak, tak sa proste... Neexistuje, že to nevedia. Musia vedieť, čo je skutkovou podstatou trestného činu. Takže... E, takže Peter Kotár je kvôli tomu trestne stíhaný a ďalšie trestné stíhanie bolo na ňo zo strany e, nejakého chemika alebo lekára v Čechách, teraz potom prednese v Českom parlamente, a teda neviem o čom by ten skutok mal, e, čoho by sa mal týkať, ale takisto, e, že si dovolil v Českom parlamente asi cez Český parlament asi rozoštvávať Českých občanov tiež touto nepravdivou informáciou. Čiže, e, ak je toto šírenie poplašnej správy u Petra tu na Slovensku, čiže aký máte potom k tomu vy, e, vy postoj. Vzhľadom k tomu, ako som vravela, že Peter je presvedčený o pravdivosti tej správy. Jeho umysel je tam to, že správa ja, je pravdivá. Neviem. Teda Nečítal som zatiaľ to uznesenie o tom začiatí trestného stíhania doktora Kotlára pre šírenie poplašnej správy. Čiže ja neviem, do akej miery. Je to, je to pravdivé, či sú to len mediálne hry. Mm -hmm. Doktor Kotlar zatiaľ podľa mojich informácií tak tomu nevyjadroval, lebo zrejme nemá nič dorušené. Tu zase mm -hmm. asi a ja, ej, že sorošťata majú asi keď je to pravda, doručené rozhodnutia od orgánov činných trestnom konaní skôr ako ten človek, ktorého sa to týka, čo by teda samozrejme za normálne okolnosti nemalo byť a keď sa tak deje, tak automaticky by malo byť vyvozovaná disciplinárna alebo trestnoprávna zodpovednosť voči tým ľuďom, ktorí ešte pred doručením. Dotknutým procesným osobám púšťajú veci e, do o, médií. No ale dobre, vychádzajme z toho, že teda je presne stíhanie. Ej. Ja e, samozrejme nechcem sa e, vyjadrovať e, k iným otázkam, hej odbornou právnymi, či by mohlo byť šírenie poplašnej správy, alebo nemohlo byť šírenie poplašnej správy a akú majú dôkaznú situáciu v tomto smere. Lebo podľa môjho názoru toto sú politické hry. Toto je evidentne nutrokoaličný súboj medzi hlasom a smerom. Pelegrini a takisto Eštok už v minulosti urobili všetky kroky, merujúce k tomu, aby žiadne stíhanie týchto vecí, covid zločinov nebolo dokonca, dokonca už musela byť odvolaná jedna ministerka zdravotníctva v tejto spojitosti, pretože chcela pokračovať v očkovaní a, a, a nakoniec potom e, Pico, keď videl, ej, že e, je to mimoriadne politicky nebezpečné ísť cez to pokračovanie v covid-diktatúre, tak e, politicky e, vyriešil to tým, že myslím, že ta odišla bola dolinková, či ak sa volala, ja neviem už ako. To nie je podstatné. No, a a podstatné je, že Pelegrini má vždy e, zviazané ruky, lebo Pelegrini ej, je, je e, v úrade ako výsledok e, korupčného správania, veď nakoniec. E, sa to prevalilo a bolo rozhodnutie oddelení pokuty, rýchlo to sám zaplatil, ve keď som sa nesprával korupčne, tak nebudem sa platiť nejakú pokutu. Ja len chcem povedať, že on je v rukách oligarchov cez korupciu. Takže on musí počúvať, on musí počúvať, No a preto e, cez ministra Eštoka robia také aktivity, aby ten človek, ktorý hej, tu poctivo pracuje na podklade e, poverenia vlády, čiže na podklade uznesenia vlády, bol hanobedy zastrašovaný a e, jednoducho e, určitým spôsobom aj znechutený tak, aby e, s, e, s celým tým poslaním, ktoré dostal, skončil. Hej. Takže ja to vidím takýmto spôsobom a e, jednoducho ke, keď už sa našiel taký e, umelec, ktorý začal toto presne stíhať e, ako šírenie poplašnej spravy, no, tak sa ho treba opýtať, že prečo zatiaľ nezačal presne stíhať všetkých členov vlády, ktorí hlasovali za Pln za, za, za, za to, aby sa stal splnomocnencom vlády. E, pretože e, keď on šíri poplašnú správu, šíri poplašnú správu na podklade e, uznesenia vlády, za ktoré hlasovali všetci ministri, pokiaľ viem, tak mali by byť trestne stíhaní e, za prípravu na trestný čin šírania poplašnú správy. Tak ako je, viete, treba sa pohrať s týmito... Uh, idiotmi aj do roviny, keď, keď uh, sa snažia nástroje trestného uh, práva používať jej, na uh, politický súboj uh, vnútro koalíčny. To je presne tak, ako uh, uh, hovorím. No a ja nakoniec, keby uh, som bol na mieste doktora Kotlára, tak ja by som ako privítal takéto trestné stíhanie, lebo uh, už v procesnom postavení obvineného má právo hajiť sa spôsobom, ako uzna za vhodné. No a tak sprítomní všetky tie dôkazy, ktoré svedčia o trestnej činnosti hej, aktérov covid, diktatúry, aj meditútkeho charakteru dôkazy, aj, aj ekonomického a nakoniec môže ako toto trestné stíhanie využiť hej, na preukázanie tej pravdy, ktorú nechcú preukazovať orgány činné v trestnom konaní po jeho trestnom oznámení. ako... Otočiť to. Uto... Tak samozrejme. To. Ja by som sa s nimi zabával. Tak ako som sa s nimi e, zabával, hej, keď ma začali... E, presne stíhať, e, pretože schvalujem e, agresiu Putina a Ruskej federácie. No a som mal možnosť predložiť také dôkazy, že teraz e, a súd to musel akceptovať a sa ukázalo, že Rusko agresor nie je. Takže e, e, po štyroch rokoch trestného stíhania môže dojsť aj on k takémuto e, výsledku. Hej. Ale hovorím, toto je vnútrokoaličný boj a. To je tlak e, farmako-oligarchov, ktorí skorumpovali hej, e, jednak Pelegriniho a jednak asi potom aj, aj Eštoka, pretože už ako predseda strany dával si za ministra zdravotníctva jedného z predstaviteľov e, farmako-oligarchov, lebo hneď začala... E, s propagandou ďalšieho očkovania do Linkova, politicky, jak som už povedal, pán Fico nemohol e, tolerovať, alebo by e, jednoducho e, strátil úplne e, podporu svojich voličov. Ja som pán doktor v tejto súvislosti e, s Petrom Kotlárom, že posuniem to ďalej. E, v podstate on na tej na tej konferencii v Prahe, na konu, alebo seminári, alebo v tom prednese pred tým Českým parlamentom, sa vyjadril aj v tomto zmysle, tu za chvíľu prečítam, že dotkol sa testovania, ktoré bolo v podstate ešte predchodcom tohto očkovania. A tam vlastne povedal, že to testovanie bolo bolo najväčšou medicínskou hambou. A ja by som ho popravila, že ani nie je najväčšou medicínskou hambou, ale ja by som to nazvala najväčším zločinom po druhej svetovej vojne a teraz vysvetlím aj prečo. Chcela som práve to rozobrať s vami v relácii. Ja som to už viackrát spomínala v reláciách, ale ale bežný, bežný uh, like si to nevie uvedomiť a častokrát ani právnici, s, s ktorými rozprávam, pokiaľ nevysvetlím podrobnosti. Môj článok sa volá, ten posledný, ktorý som dneska dala, že armáda v uliciach, milióny z rozpočtu a odbery buniek zo Slovákov. Celoštátne testovanie na COVID-19 sa opieralo o uznesenie vlády Slovenskej republiky 665 z roku 18.10.2020, 18. ktoré ale nevyšlo v zbierke zákonov Slovenskej republiky. A nebolo tak záväzné. Testovanie bolo vykonané na divoko a teraz mám za to, že generálny prokurátor Žilinka je povinný začať konať ex ofo. Ja, vás, ja si vás tu dovolím, a... ja ja dovolím zastaviť. Pani ja, doktorka, sekundu. Áno. Sekundu. Bez toho, aby sme zodpovedali jednu vec o Žilinkovi sa nedopracujeme nejakému racionálnemu záveru. Nech by ste predložili Žilinkovi aj zlatú tacňu dôkazov o covid-diktatúre. On ju nikdy stíhať nebude, lebo on by musel je presne toto... stiehať aj seba, lebo on verejne propagoval zločin tým, že sa dával očkovať. Je. No, ale som vám schočil do rečí. No. Na žilinku, tam, na žilinku je tam toho viacej a to sa týka aj mňa, ktorá sama na neho som podala trestné oznámenie, ale o tom dneska to naozaj už nestihneme, čiže aby som to, znova to necháme na nejakú ďalšiu reláciu, o ktorej určite sa k tomu dostanem na budúci týždeň, už či s vami alebo bez vás, ale áno, poďme k tomu Žilinkovi, teraz cez ale kotlára, nie cez kotlára, cez to testovanie. Čiže Peter Kotlár to nazval ako najväčšia medicinská hamba, ja to nazývam najväčší zločin. E, totiž toto uznesenie vlády, ako som vravila, číslo 665 z 2020. 20. kto viete s posluchačom sa e, pohybovať po internete a viete cez slovek sľadať, vy nerájdete to uznesenie v zbierke zákonov, pretože ono nebolo vyhlásené. Totiž to. Pôjdem úplne stručne. Čiže na základe tohto uznesenia o celoplošnom testovaní boli občania pod hrozbou straty ústavných práv prinútení nechať si odoberať bunky z tela. Tu vlastne hneď začnem paragrafom 159 trestného zákona neoprávnené odoberanie orgánov tkaní, tkaní a buniek a nezákonná sterilizácia. Skutková podstata znie, že kto neoprávnenie odoberie zo živej osoby orgán tkanivo alebo bunku uh, alebo bunku neoprávnenie zadováži, sa potrese a tak ďalej. Od, na 7 až 12 rokov ako na závažnejším spôsobom konania čo na týchto tam všetkých e, pasuje, takže a je to spojené s nátlakom, čo Matovič aj priznal, kto iného nutia, aby teda niečo konal a tak ďalej a tu je dokonca už v čtvrtom oceku 10 až 25 rokov alebo do životie, pretože keď to je za, za krizovej situácie. To sú veľmi vážne veci, ktoré sa stali a teraz počúvajte, to uznesenie znie takto Predkladateľom uznesenia minister obrany Naď, minister zdravotníctva Krajči a minister vnútra Mikulec. Podľa uznesenia, na rozdiel od všetkých ostatných uznesení, ktoré boli príjmané pred tou 6-6-5-kou, už len 3.6. mu tam chýbala, ale je to 665, všetky uznesenia predtým, napríklad predtým bolo prijaté uznesenie číslo mm, 645 alebo 654 o o zákaze zhromažďovania, potom bolo e, prijaté ďalšie uznesenie, to pár dní rozdiel bol, bolo uznesenie o e, zákaze vychádzania, o slobod zákaze slobodného pohybu a medzi tým bolo to uznesenie o celoplošnom testovaní. Iba toto. Všetky ostatné, nielen tie dve, ktoré som teraz vravila, všetky ostatné predtým potom, všetky boli vyhlásené v zbierke zákonov, iba toto nie. A v tomto uznesení sa ale ani nenachádza e, veta, ktorá je v ostatných uzneseniach, že predsedovi vlády sa ukladá vyhlásiť toto uznesenie v zbierke zákonov. Čiže toto uznesenie cieľene nebolo vyhlásené v zbierke zákonov. Uznesenie mali podľa obsahu uznesenia vykonať minister obrany, minister zdravotníctva, minister vnútra, podpredseda vlády a minister financií, predseda správy štátnych hmotných rezerv, starostovia obci a primátory miest. Tu si treba uvedomiť jednu vec. Starostovia obci a primátory miest nie sú uh, orgán výkonnej moci. A teraz, to právne my dva sa budeme rozumieť, len znova kvôli poslucháčom, mm, uznesenie vlády sa týka dovnútra štátnej správy, dovnútra výkonnej moci tejto štátnej správy. Čiže musí ísť o výkonnú moc, na ktorú sa vzťahuje to uznesenie vlády. Lenže toto uznesenie vlády nebolo ani len vyhlásené v zbierke zákonov, ako všetky ostatné, covidové a keď pôjdeme do právnej úpravy, to je zákon 400 z roku 2015 o tvorbe právnych predpisov a o zbierke zákonov Slovenskej republiky. Tu sa hovorí v paragrafe 13 písmeno C, že iným a inými aktami, ktoré sa vyhlasujú v zbierke zákonov, sú aj uznesenia vlády, o ktorých sa rozhodlo, že sa majú vyhlásiť v zbierke zákonov. Paragraf 15 hovorí o všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa týka. Čiže týkalo sa týchto, týchto subjektov ako minister obrany, vnútra a ďalej, starostovia a primátori. Čiže týka sa všetkých, ktorí, teda je záväzné pre všetkých, sa, ktorých sa týka, ale musí byť vyhlásené v zbierke zákonov. A paragraf 19, ktorý hovorí, že iné akty na dobu dajú záväznosť, dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov. Čiže keď si pospájame všetky tieto tu na tri paragrafy, tak nám vyjde, že to uznesenie, ktorým sa, ktorým sa, odobe, sa nútene odoberali bunky z tela všetkých Slovákov, väčšiny Slovákov, nútene odoberali, nebolo vyhlásené v zbierke zákonov, čím podľa toho paragrafu 15, sa nestalo známe osobám, ktorých sa týkalo, to znamená, tý, ten minister vnútra spravodlivosti, predseda, podpre, pre, podpredseda vlády, minister financií, predseda štátnych hmotných rezerv, starostovia a primátory, nebolo im to známe, nebolo známe osobám, ktorým sa týkalo, to je, nebolo právne známe osobám, ktoré ho majú vykonať, čiže oni ho nesmeli vykonať, nemohli. Uznesenie nebolo pre nikoho, a už vôbec nie pre nich záväzne. Čiže ešte raz, preložené do hovorovej reči žiadne testovanie obyvateľstva na COVID-19, to jest na žiaden odber buniek z tela Slovakov, žiaden odber buniek z tela Slovakov sa nemohol realizovať a žiadne euro, ani žiaden vojak sa nesmeli na tento účel uh, použiť. Uh, samozrejme, že z hľadiska humanity išlo o extrémnu zvrhlosť, ale aj keby existoval v odzokách Tomu, aj keby existoval k tomu ten právny základ, ktorý ale neexistoval, nemohli to realizovať. Toto celoplošné testovanie bola iba zvrhla súkromná jazda Matoviča, Nadia, Krajčiho, Mikulca za vajatania Čaputovej. Ja tvrdím, môj názor je, že v dejinách Slovenska. Aj za, no, asistencie, Slovenska, aj za asistencie Žilinku, lebo toto musel vedieť. Áno, áno to nebolo uverejnené zbierke zákonov, čiže nie je možné, pretože on má e, legislatívny útvar a sledujú e, a na deň mu dávajú každý správy čo všetko vyšlo, lebo má oponentúru na ústavný súd ej, v prípade nesúladno, nesúladnosti s ústavou, keď je niečo ej, vyskytujúce sa ej, e, e, ako nové ej, zbierke zákonov. Čiže e, aj za jeho priamej aktivity Hej, to, priamej aktivity, lebo neupozornila to automaticky. Teraz robí, vidíte, o, o, osobitné tlačové konferencie, vtedy neurobil. Niekde mal urobiť tlačovú konferenciu. A vedel to. Čiže, ja, ja samozrejme, ja tvrdím, že v Slovenska ide o najväčší podvod na štátnej kase a za týmto účelom o vydanie všetkých občanov Slovenskej republiky popusnému režimu, aby sa im odoberali bunky z tela a vynašiel celosvetový recept na zdravie pre iné štáty, pretože tu teraz zacitujem, čo povedal k tomto testovaniu v tom čase 29. Testovanie sa uskutočnilo 31.10. až 2.11. tuším. A 29.10. euforicky povedal Matovič, budem citovať z jeho, z jeho, z jeho, z jeho teda prejavu, ktorý máme, je zadokumentovaný a množstvo ľudí ho má stiahnutých. Matovič teda 29 29.10. pretestovaním. Celá Európa čaká na to, akým spôsobom zvládneme a či zvládneme plošné pretestovanie a najmä potom na dopady na zdravie a života ľudí na Slovensku. Celá Európa a svet očakáva recept, akýkoľvek, len aby dokázali v svojich krajinách zvrátiť nie, pozitívne, nie práve pozitívne, pozitívne tendencie. Druhého po testovaní povedal toto. Ospravedlnenie by som chcel venovať všetkým tým ľuďom, ktorí sa na toto testovanie ktorí na toto testovanie nie idú z vlastnej vôle a idú preto, lebo si uvedomujú, že podmienky sú nadstavené tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť. Napriek tomu vám veľmi pekne, veľmi ďakujem, aj keď ste vedeli, že je to prinútenie, aby ste sa toho testu zúčastnili. Naď povedal. Zároveň chcem uh, povedať, že bol tu taký výraz použitý, že podmienenosť, že to je podmienené tým, že ľudia idú alebo neidú. A samozrejme, že to tak je. Ale my sa tým netajíme. Dneska na tlačovej konferencii pán predseda vlády sa ospravedlnil tým ľuďom, že áno, takouto cestou sme ich vlastne ako keby prinútili ísť na otestovanie. A ospravedlnil sa a tak ďalej. Ja dodávam, inak povedané, prinútili ísť na otestovanie prinútili sme ľudí na odber buniek zo živého, zo živého, tela čl z tela živého človeka. Presne tak, ako zneskutková podstata trestného činu podľa paragrafu 159 trestného zákona. Na základe uznesenia vlády, ktoré nie je nikým podpísané, pán doktor, a nie je v zbierke zákonov. Žilinka to vie, pretože ja som to... Uh, Žilinka to vie z mojich relácií, z mojich, proste vedia to a dodnes sa nekoná. Čiže toto bude rovnako predmetom trestného, krátkeho trestného znamenia Žilinkovi, nech s tým niečo robí, pretože toto už je cez A vlastne, znova mne túto tému otvoril Peter Kotlar práve tým, keď povedal k tomu testovaniu na tej konferencii, že je to celosvetová medicinská hamba a preto ja vravím, že áno aj, ale je to celosvetový zločin na občanov Slovenska. Toto bez... To bola doslova súkromná jazda. Je to zvrhlej, čo sa stalo. Ale toto bola ešte súkromná jazda aj bez toho, že by si vôbec k tomu uznesenie vyhlasili. Čiže oni nemali k tomu uznesenie nič. A tu bola armáda o počte asi 8 vojakov, Čaputová to odobrila. Ja, v mojom článku si môžete, vážení posluchači, pozrieť aj citáciu Čaputovej, teraz sa tu nebudem prednášať, ale je to tam všetko. Čiže Čaputová to doslova požehnala a ona vlastne sa dopustila potom aj trestného činu, neoznámenia trestného činu, pretože ona vedela, čo sa deje a ako vrchný veliteľ armády a ako prezidentka mala stopnúť použitie armády na to. neexistuje k tomu právny podklad. Nech sa páči, pán doktor, čo s tým? No, pozrím Môže povedať pán Fico, že to nevie? Môže? Môže povedať no nie, pán... Ne, ne, nie, to, ne, že, ako, ako no. nie, Ako A prečo sa oni nepýtajú, hej, že aký je stav vyšetrovania konkrétnych zločincov zodpovedných za toto, čo ste tu detajne rozpísali. Ja keby som bol v úrade prezidenta, tak ja sa pýtam, hej, generálneho prokurátora, či chce byť ešte naďalej prokurátorom a chce si plniť svoje zákonné povinnosti, alebo či meni pachať trestnú činnosť a pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Hej ty, že to je o tom. Toto stíhané nikdy nebude, pokiaľ bude generálnym prokurátorom živinka. Zarepujme si. Veď Žilinka znefunkčnil celú prokuratúru. Ja e, len na umocnenie toho, čo e, tvrdíte, som bol na pojednávaní e, z, v kauze Bombis. No a vieme aj, aj posluchate, aj vy viete, že predmetom tých niekoľko skutkov e, obžalobných e, v siedmich bodoch e, bolo aj šírenie knihy sionských mudrcov. Áno? No. O čo ide? To chcem povedať. Chcem povedať to, že tam bolo prezentované aj, aj do, konkrétnymi rozhodnutiami, že na tých, ktorí predávajú Martinu z a vydávajú a, a zarábajú na knihe protokoly sionských mldrstov, bolo podané trestné oznámenie A vyšetrovateľ ho odmietol, bola podaná sťažnosť a prokurátor zamietol sťažnosť. Čiže na úrovni tej istej prokuratúry je právoplatne odmietnuté trestné síanie, za čo bomby bombizie v šedmých, myslím, bodoch obžalovaní. A pre vysvetlenie vašich poslucháčov, za toto nesie zodpovednosť Žilinka, lebo my vieme, že je monokracia. A on teda toto vie, lebo sa to verejne rozpráva. Čiže on demonstratívne pred celým Slovenskom e, ukazuje, že ja jedného páchateľa, ktorý ukradol milión korun, nestíham, lebo mám modré oči. A druhého páchateľa, jeho kamaráta, ktorý ukradol tiež milión. Eur, stíham, lebo má krivé oči. Štát si neplní základné funkcie a za to sú zodpovední konkrétni ľudia. Ej, aj pán Fico, aj pán Žilinka, aj pán minister obrany, aj pán minister e, spravodlivosti. Ryba smrdí od hlavy. Neviem, či som v relácii s vami povedal. Veď bolo... ja, to aj, ja to aj citujem veľa to Dvojmiliardový podvod na sanitkovom tendri. Dvojmiliardový, preto bol zrušený. Hej? Lebo sa odhalilo. Už len nedošlo k vyplateniu. Hej? A pán premiér trestného práva povie Škoda nevznikla, ide sa ďalej. No tak on povedal bolo, bolo, bolo, bolo. Vy sprostáci jedni Kradnime to, teda, aby nikto na to neprišiel aby sme sa mohli ale ve, deliť ale vôži, keď, vôži, už vôži, vôži. Na to priklo, keď už sa na to prišlo keď už sa na to prišlo tak škoda nevznikla ide sa ďalej hoci on vie že e, trestná činnosť má vývojové fázy príprava, pokus a dokonaný a trestná sadba je rovnaká stihajú túto trestnú činnosť, no nestíhajú. nestihajú. Lebo No, vidíte, ej, čiže nefungujú orgány štátu. Preto treba prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú mene štátu aj za teba sú druh prokurátor, hej? To je jedna vec, pán doktor, ale môžete. prijať zneužívania právomoci verejného či niteľa pasívnym spôsobom aj na teba taký zákon spadne, na všetkých všetkých, a toto to samozrejme nie sú, ale to neznamená že netreba podávať trestné oznámenie. treba podávať, pretože príde doba, že nástupí právo a my už budeme mať k dispozícii všetci rozhodnutia, aj vy od toho a toho vyšetrovateľa odmietol zjavnú trestu, od toho a toho prokurátora Automaticky sú adepti hej, na realizáciu lustraci. No. Ale hovorím no. ešte raz, pokiaľ bude Žilinka generálny prokurátor, a táto politická garnitúra pri moci, to je jedna, jedno, či hlasosmer, alebo e, šimečko progres, to je úplne jedno. Veď, veď kaliňa mladý podporoval očkovanie Pelegrini povedal, že už by polovica Slovenska bola zaočkovaná. To znamená, že koľko by zarobil, keby? No. Taká je realita. Taká je realita. Toto treba nahlas hovoriť ľuďom. A potom, hej, keď, je, keď ľuďom samozrejme rúpnu nervy, lebo sa nemôžu dovolať práva, spravodlivosti, takže Linka povie... Ľudia sú agresívni. A tvoji prokurátori sú akí agresívni, keď z čierneho urobia biele a z poškodeného urobia obžalovaného. Veď je skutočne len otázka krátkeho času, kedy ľudia zoberú vidle a lopaty a ich budú byť hlava a nie hlava, lebo, lebo sa nemôžu dovoľať e, právdy u e, štátnych a ústavov predpokladaných orgánov ochrany spravodlivosti. Ja zase Zopakujem prípad jeden, že prokurátor Žilinkov na pojednávaní v Pezinku, kde ma prvostupňovo oslobodili, bolo 70 ľudí, 20 médií, mainstreamových, alternatívy, O záverečnej reči nociar klamal a išiel tvrdiť, že v 363 Žilinka povedal, že ide aj o hanobenie ukrajinského národa. Tak ja som E, ...požiadal predsedu Senátu, aby e, sa prerušilo jeho záverečná reč, pretože mám právo aj sa spôsobom, ako uznám za vhodné. Je to atypické, nepredpokladá to trestný poriadok, ale keďže ide o trestnú činnosť prokurátora, hej, tak žiadam, e, aby bolo zaprotokolované, že tento e, nociartu v mene Slovenskej republiky, v mene generálnej prokuratúry za 7 tisíc eur klame, lebo na, v rozhodnutí Žilinku o trišie strojke na tej a tej strane ten a ten ocek sa hovorí, že v mojom prípade hanobenie ukrajinského národa nie je pritomné po objektívnej a ani subjektívnej stránke. A tento prokurátor bol ešte v odvolacom konaní. Veď keď by fungovala prokuratúra, tak na druhý deň musí byť zvlečený z talára. Tu vidíte, zlyhávajú funkcie štátu ja som poslucháčom, je to ten, ten prokurátor, ktorý sa díval na to, ako mňa aj za vašej prítomnosti, justičáci. Oh, no. Bez toho, aby mali rozhodnutie, že ja som vyčerknutá, dusili a pod krk ma ťahali spojnavačky, pán doktor, počas výkonu obhajoby a preto... Že že ja som tam obhajoby, bol, tak ja som to videl. ...za vašej prítomnosti a nebyť vás, tak oni ma tam už uškrtia. To jediné ešte tá vaša autorita to tam držala, ešte sa správali ale oni ma dusili, kde som sa, len čo by trošku viacej mykla, lebo to bolo bolestivé, tak by ma bol, ešte viacej zatlačil. To bolo niečo hrozné. A na toto sa celé ten, ten náš, náš nociar pozeral. To je, to ja neviem, čo to, čo to je za človek. Ale on, on je v talári. Ej, a Žilinka o tom vie. On je v talári. V mene štátu bere plat a v mene štátu likviduje iných ľudí. Tak nie je to v rozklade. Keď to takto ďalej pôjde, je otázka krátkeho času. Hej. Kedy ľudia zoberú vidlí lopaty a budú byť hlava a nehlava, to my nechceme. My chceme, aby došlo k náprave evolučnou cestou, nie cestou krvi prelevania, ale oni robia všetko preto, hej, aby ľuďom rúpli nervy. Žiaľ. Žiaľ. Hej. Ja vám poviem jeden prípad, keď by robili z poškodeného obžalovaného a keď po piatich rokoch ho nemôžu, nemôžu odsúdiť ne nejakého e, e, dôkazu a už sa odročí vec na e, záverečné reči, počúvajte dobre, na záverečné reči, deň pred, pred týmto pojednavaním prokurátor napíše, že žiada odročiť pojednavanie, lebo si. Ne si ho pripraviť záverečnú reč. Čo chcete viacej? To už je ako... A to len preto, aby ten poškodený bol čím neskôr oslobodený. A to robí prokurátor v menej štátu. Ja chodím po pojednavaniach. Ja si myslím, že už ma nikdy nič nemôže prekvapiť. Ale som šokovaný. Som šokovaný. A niekedy prídem domov taký vytočený, že až manželka ma musí krotiť. Vierím vám. Vierím vám. No, proste, žijeme, žijeme takúto dobu s týmito ľuďmi a bohužiaľ, pokiaľ sa... Pán doktor, to nie len... To jedna vec je prijať zákon, ale druhá vec je, pokiaľ sa nezmení nezmení ansambe ľudí, osadenstvo ľudí. Vy môžete mať aj zákon, aby chcete. Samodrejme, to, samodrejme. Otočia aj tie zákony. A ja znova zopakujem, a tým by som aj uzavrela reláciu, lebo budeme pomaličky musieť končiť, že... Uh, a to, úplne, a to myslím úplne, pokiaľ skutočne nebudete vy na čele štátu ako prezident, nezmení sa tu nič. No nezmení. Jednoducho sa to nezmení, lebo to nemá kto zmeniť. Všetkým to vyhovuje, ľudí oblbujú svojimi rečami, úsmevmi a taraninami, takými, odládzajú pozornosti a tak ďalej, tak ďalej. Jednoducho sa to nezmení. Tu naozaj budú musieť, budú, občania, ak chcú, aby došlo k zmene, budú musieť naozaj zvoliť zmenu a dostať vás musíme na ten, na ten prezidentský úrad. Tu sa to nezmení inak. Verím, že urobíte všetko preto, že pôjdete do tých volieb, do kandidatúry ďalšej. Ja som niečo započula, že, že ste sa po pojednavaní vyjadrl, že áno. Jednoznačne, ste, jednoznačne, jednoznačne, jednoznačne sa pripravujem na kandidatúru. Pôjdem do prezidentských volieb. A otvorili ste skutočne tému, ako ryba smrdí od hlavy. Prezidentská pozícia si nesporne vyžaduje v úrade hlavy štátu osobu s vysokým stupňom kredibility, bezúhonnosti. Zároveň musí byť nositeľom absolútneho dodržiavania, rešpektovania ústavnosti, zákonnosti a aj spravodlivosti, aj vo vzťahu k potrebám bežných ľudí. Hej. Ale aj, aj, aj k sebe samému musí byť vzorom pre, pre ostatných ľudí. Až takto môže vyžadovať od iných ústavných činiteľov. Vrátane premiera, členov vlády, predsedu e, parlamentu. No jednoducho e, musí ísť o personu, e, ktorá zodpoveda absolútnym kritériám čistosti, mravnosti a dôverihodnosti. A, a musí zastupovať e, záujmy Slovenska s, slovenskej spoločnosti, slovenských eh, občanov, hej? aby sa práve Slovensko mohlo bez krvi prelievania pretransformovať zo spoločensko-ekonomického koristníckého zriadenia, služiaceho užernicko-mafiánským klanovo-korporátnym, oligarchickým skupinám. Do polohy, kde centrom záujmu štátu i celej spoločnosti bude človek a jeho bláho, a nie zisk a korupcia oligarchov. Ako je to strašne, ale je to tak Ej? Čiže, A... čiže určite bu, no bude sa, musieť, bude sa musieť budú musieť Slováci sa musieť, ak to normálne žiť chcú, aby ich deti, ich vnúčata žili normálne to sa jednoducho musí vymeniť osadenie, sa musia ľudia vymeniť stále máme tých istých ľudí vo vedení proste my, my problém stále riešime na tej úrovni, kde vznikol a to tuším už Einstein, alebo neviem to povedal, že prosí, alebo ešte niekto pred ním, že ty nemôžeš riešiť problém na, tom, na, tom, na tej sej úrovni, na ktorej vzniknú. Ty prosím musíš že z inde, musíš že ďalej, musíš žiť na inú kolej, čiže musíš ísť s inými ľuďmi. A to sa prosím. Čiže ja verím, že sa to podarí uh, urobiť už do budúcna. Takže asi takto by som dnešnú reláciu pán doktor ja ukončila. Verím, že sa ešte budeme počuť aj v tej relácii. A ešte úplne takú poslednú myšlienku. Ja aj ten váš rozsudok, o, oslobodzujúci, vnímam, ja tam vidím obrovský medzinárodný, e, pre jeho presah do medzinárodnej politiky, to, že vy nie ste vinni za to, že ste, ako ste sa vyjadrili, lebo to vlastne naozaj na tej medzinárodnej úrovni, to úplne, lebo to zbúralo celú ich frašku o tom, že Rusko je agresor. Prešne tak. Toto, prešne je pre, toto, je pre, ale toto je z hľadiska medzinárodnej politiky ako, ako štátu, ktorú ktorý chceme, aby nám veľmoci zaručovali, pretože ja som to vravila, už keď ste, ale nebol, nepoču, ste isto nepočúvali reláciu, dneska ani Francúzsko, ani Anglicko, ani Nemecko, to už nie sú západné veľmoci, ako to bolo niekedy. Dnes je veľmoc Rusko, Spojené štáty, Čína. A my keď chceme, a to vy veľakrát hovoríte, a vy to, viete to proste, tak medzinárodnú politiku máte, máte inak uh, uchopenú, ako aj ja, ale tam naozaj tá myšlienka je veľmi silná, že my keď chceme, aby sme skutočne žili v mieri, my proste musíme byť na strane uh, veľmocí, ktoré sú. A tá veľmoc nie je Nemecko, Francúzsko, uh, Anglicko, ktoré budú rozprávať o tom, že Rusko je agresor. Náš no, naš, Slovenská republika dnes, a to je skutočne silná ká. povedala, že Rusko nie je agresor. Povedala to kontrário. Rusko nie je agresor. A hovorím ešte raz, ja, toto ja je ja kredit, to to Minister, minister zahraniča ide odvadiť do infovojny a ide rozprávať, že Rusko je agresora, porušuje medzinárodné právo. To je len ďalší z príkladov, že potom samozrejme máte takýchto e, ľudí na postoch, sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, vidieš, však on hrubo poru, on nerešpektuje rozhodnutie najvyššieho súdu. Prečo my by sme neurobili o biele? Hej, tu ryba smrdí od tlavy a a jednoducho čaká aj slovenskú spoločnosť veľké, veľké množstvo práce v otázke urobenia spoločnosti nespravodlivej, neimravnej na spoločnosť spravodlivú a mrávnu. To je ako... ...proces je veľmi ťažký a dlhodobý. Ale tamto ho treba popiť tím skôr. Vládneme to. Pán doktor, veľmi pekne ďakujem, že ste si naozaj našli no. čas. Prajem pekný víkend a určite sa ešte budeme počuť. Mm, Pozdravujem aj vás, aj vašich poslucháčov všetkých. Zahrajem vám a peknú pestičku vám posielam. Vám osobne. Určite sa vám bude páčiť. <laughs> Takže, milí poslucháči, ja to naozaj ukončím. Dúfam, že stihneme. No ani neviem, či stihneme pesničku a som ju ohlásila pánovi doktorovi tak na budúcej. Keď, Keď nebudeš dlho rozprávať, bude aj pestička. Takže krásny víkend a počujeme sa na budúci týždeň.